Nem. Néztek fogom magam. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem. Kejfel Elég. Ki a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit még már itt? Magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő.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 hogy már Ha én zászló volnék, Sohasem lobognék. Mindenféle szélnek, Haragosabb volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének s nem lennék játéka mindenféle célel. Régert szemed, mint egy kis párnak. Ha! Áttevődött a forgalom a saját telefonomra, de ez nem olyan nagy baj. Július 4 -e után kezdődik a magánélet. Olyan a bőröz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiatal Én internet csak ismétlésbe hallgattam a, a műszót, és ha, hallottam, nagyon-nagyon pipa vagyok, és nagyon szomorú, hogy hol is meg megfenyegette a. A népszavácsra. Hát nem szép dolog tőled, de ahogy itt a nézősereg és a hallgatóság, meg a katonaság viselkedett, az az én szememben sokkal cifrább, mint a hollék viselkedése, akinek hirtelen elfelejtettem a keresztnevét is. A hallgatóimnak, nézőimnek nem tudom egyenként a keresztnevét. Um, Éppen azok gondolkodtam, hogy kettő hónapja kezdődött ez a tévéműsor március 15-e környékén, április-május. Hoppá, akkor ez már a harmadik hónap. 2020 június 10-e van és szerda, a pontos idő egy perccel múlott, 4 Tegnap hirtelen a hollék kapcsán, illetőleg a trianoni megemlékezések kapcsán, illetőleg a népszabadságba ojtott és folytott népszava kapcsán, illetőleg Pápai Gábor karikatúrája kapcsán, illetőleg a koronavírus járvány visszavonult a folytán, illetőleg és egyáltalán hirtelen egy fiatalnak nem mondható, ám de igen komolyan vendő, hölgy, felpanaszolta az egy héttel ezelőtti zenét, ami a trianoni megemlékezéses műsor idejé szólt, ami nagyjából az volt, mint most. Ezt népdalnak, vagy csastuskának, vagy már nem egészen pontosan tudom, hogy minek írta le. Minden esetre kegyelet sértőnek írta le, amihez mindenféleképpen kellett a koronavírusnak a visszavonulása, mindenféleképpen kellett hozzá Uh, hoppá, Péter, itt van előttem a papír, így könnyű, hogy az ember tudja, hogy mi a keresneve. Ehhez mindjárt kellett Pápai Gábor Trianon rajza, és valami kellett, valami, valami, nem tudom, a, most hirtelen elfelejtettem annak a gyógyszernek is a nevét, amitől az embernek visszajön az emlékezete, mert hogy egy héttel ezelőtt az íg egyadt a világán semmilyen problémája nem volt azzal a rádiomisor inkluzíve, tévémisorral, inkluzíve azokkal a zenékkel, amelyek szóltak, de tegnap hirtelen rájött, de egyáltalán, amikor tegnap megpendítettem az, hogy itt most szó lesz arról, hogy a népszabadság is viccelődött, aztán elszű eltűnt, felkészül népsz Elkezdtek, hát hirtelen, itt most már ez nem az első eset volt, de emberek, hát eltelt itt majd egy hónap vagy kettő, hogy itt senki nem zsidózott. És tegnap, drága barátaim, itt volt kommunistázás, volt zsidózás, és ehhez képest a népséges katonaság, önök drágái ott a képernyő mögött, meg a mikrofon mögött, meg a nem tudom, mögött, a monitor mögött, meg a hangszórók mellett úgy kussoltak, drága barátaim. Semmi más nem kellett volna tenni, mint karanténba rakni. A szó szoros értelmében. A műsor 14 éven aluljaknak nem való, és fölötte is csak igen korlátozott be karanténba kellett volna zárni azokat az embereket, akik engem egyébként a származásomra való tekintettel megbélyegeztek. Hát kommunistának nem mert abban nem ismerek magamra, de származásomra tekint zsidó vagyok, és miután ezt nem pozitív értelemben emlegették fel, ennek következtében kikérem magamnak azt, hogy önök. Beleértve el aki tegnap ö, írt nekem SMS-t is, akinek én válaszoltam is, kikérem magamnak, hogy nem álltak ki a műsorban, vagy a műsor mellett, a Kejfejancsi mellett, vagy a Spirit TV, vagy a Spirit Rádió mellett, hogy ide kérem szépen csatornatöltelékek, csatornába való szennyeikkel ne kerüljenek be, vagy ha bekerülnek, akkor önök kitisztítsák onnan, de nem, drága barátaim, tegnap önök úgy kussoltak, volt, aki biztos így csinált, így, így, így, jaj, de jó, jaj, de jó, volt, aki biztos ivott is rá egyet, hogy haj, mm, volt már kommunista, volt már zsidó, mi lesz még, ígyunk rá. Aztán jöttek olyanok, akik mondták, hogy elgyurul, elgurult a gyógyszerem, de nem, nem gurultak el a gyógyszereim, a gyógyszereimet reggel este beveszem, azok nem tudnak elgurulni aztán napközben, és bennem se gurulnak tovább. Hogy mi okozta ezt a tegnapot, nem tudom. Valószínűleg az a csoda, ami három napig tart, ebben a műsorban tovább tartott, mint három nap, hiszen március 15-ét követően nagyon sokan rácsodálkoztak erre a műsorra, nagyon sokan rámcsodálkoztak, és én is nagyon sokakra rácsodálkoztam. Hozzátéve, hogy kialakultak a törzs betelefonálók, akiknek azt szeretném üzenni, hogy én nem vagyok egy, egy ilyen hivatalos vagy hivatásos beszélgető partner szónak abban az értelmében, hogy minden nap elbeszélgetek ugyanazokkal, akiknek egyébként mondandójuk nincs annyi, mint amennyi 24 óra alatt lett Nekem ugye elvileg az lenne a dolgom, hogy bennem gyülem, gyülemeljék, vagy sűrűsödjön, vagy jöjjön össze annyi mondandó Napról napra, hogy azzal önöket, hát, hogy elszórakoztassam, az túlzás, hogy traktáljam, az túlzás, nem tudom, mi a megfelelő kifejezés, mindenesetre, hogy műsorokat készítsek, de az elmúlt időben az egykör-egymenet egy kicsit kevésén működött, illetőleg az egymást követő napokon feltűnő nézők, hallgatók száma is gyanúsan sok lett, ahhoz képest, hogy valószínűleg hány embert vonzott ez a műsor abból adódóan, hogy korábban egyáltalán nem volt látható tévén. Szóval ez a három napos, csoda megszűnt, és ahogy a veszélyhelyzet megy kifelé, ahogy egyre kevésbé tartanak önök a járványtól, gyakorlatilag hát mondanám, hogy ugyanoda térnek vissza, ahonnan eljöttek, de hát ahhoz ugye definiálni kéne az, hogy honnan jöttek el, és ezt egész pontosan nem tudom megmondani, minden esetre mindazok, akik azt feltételezték, hogy itt kérem szépen csoda lesz, és majd minden másféleképpen fog alakulni koronavírus járvány után, mint ami előtte volt. Hát, drága barátaim, érdem és meg nem mondják, hogy ez mikor készült. Ami egyszerre pozitívum és egyszerre negatívum, az én szememben nem túlságosan pozitív. Vagy a vagy miat, vagy a vagy miatt. Szóval drága barátaim, tegnap ott hagytak engem a szaharban. Amit én semmilyen vonatkozásban trianoni zene, ide, trianoni zene, oda nem érdemeltem meg. Én nem hagyom önöket Szaharban, mert engem azért is fizetnek, hogy legyek külön, mint önök. Aki külön, mint én 061 0877 Őreget. Ki kéne kapcsolni, ami önmögött van, mert mindent kétszer fogunk hallani, kétszer fogunk hallani, de most már egyszer sem. Hogy miről beszélek, csak hogy ismét lehessen valamihez kötni. Drága barátaim és Krisztina Erzsi június 1 -e a Magyar Nabdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága, úgyis mint Febb, június 1-én ülésén az alábbi határozatokat hozta. Kalkán Andreas christian Újpest az ellenfél megrógása amikor labda nem volt számára megjátszható. Kettő, Beres Zsobor mezőközvesd az ellenfél megütéséért három soron következő felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szó eltiltást kapott. Ez se szép, de ami engem érdekel, az nem ez, hanem Tokmagduen Kol FTC elnézést, hogyha rosszul ejtettem volna a nevét. Tokmagduen Kol FTC a ruházatán viselt tiltott feliratért írásbeli megrovásban részesült, mindhárom játékosnál a szabályzat alapján kiszabható legkisebb büntetéstől döntött a fegyelmi bizottság, a nem engedélyezett felirat viselését a jövőben minden esetben ténylegés büntetés kiszabására kerül sor. Emlékeznek a történetre? Arra is emlékeznek, hogy mit tüntetett föl magán az FTC játékosa? Egy nappal később van valaki, aki tudja, hogy miről van szó, vagy. Engem, Flandrikerek nem hallgatnak? Nem néznek? Jó reggelt. kívánok! a tegnapi nemes a Rendben van. Én azért néha, amikor műsorot vezetek, szeretem, ha ahhoz szólnak hozzá. Tehát földrajzóra lehet történelemről beszélgetni, de ez most nem egy ilyen szabad foglalkozás, kedves Gustav. Jó reggelt. Jó reggelt kívánom! Osko Géza vagyok, hát a, a Fradi játékos, a, a meggyilkolt amerikai néger vetett afroamerikainak a képét hordt az a Ön sopikó, egy újpesti játékosnak a rokona, vagy rosszul értettem a vezeték nevét, vagy névrokonság? Nem, Osko, Osko. Sándor, Sándor Károly, így, jó, jó, jó, jó, jó, Jó, akkor értettem, én hozzáraadtam vagy N betűt. Tökéletesen emlékszik rá. E Azt kérdezem öntől, hogy ön ezt látta-e, vagy olvasta, vagy utólag látta tévében? Én ó, olvastam. Mi volt a véleménye Kúrsaigba. róla? Hát nézze, tulajdonképpen nekem különösebben nincs olyan problémám, hanem hát ha egyszer tiltott a, a, az ilyen ö, ö, írás vagy kép megjelenítés egy mérkőzésen, hát akkor az tiltott, és annak nyilván fegyelmi védsége van. Tehát se reklámot, se egyéb dolgot nem lehet használni mert ugye azért nem fizetnek meg, meg, meg. Igen, de hát ez nem reklám volt ő valakiről megemlékezett akit megölt egy rendőr és a szolidaritását fejezte ki ha tetszik egy színesbűrű a bőrű iránt, de ezt leegyszerűsítem az iránt, hogy egy ember egy ember iránt hogy ebbe beavatte a csapat tagjait hogy ebbe beavatte a csapat vezetését nem tudom és nem is olvastam róla de ön nem sokkal az esemény után, hiszen június 1-ről beszélünk, ezek szerint ez valószínűleg május 30 egyedikén lehetett, vagy 30 Ides tová, lassan két hete. Az ön szemében ez a cselekedet, ez egy méltánylandó cselekedet, vagy pedig egy elítélendő cselekedet? Független attól, hogy ehhez egyébként a FIFA hogyan viszonyul? Én nekem méltány nyolandó, tehát vannak szabályok, amit be kell tartani. Nekem az is működik, ha valaki átmegy. Értem, de az a kérdés, hogy ön vajon mindig minden szabályt betart és van-e olyan szituáció, ahol egész egyszerűen az ön emberi méltósága, hogy egy másik ember méltósága iránt megnyilvánuljon és megnyilvánuljon róla, abban ön áthág olyan szabályt, amiért adott esetben büntetés jár önnek vagy a csapatának, amit adott esetben akár magára is vállalhat. Ez itt a nagy kérdés, drága barátaim. 061877-0877. Nézzük, hogy mit ír erről az újság. Az újság erről azt írja, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség FIFA arra kéri a tagszervezeteit, hogy tekintsenek el azon játékosok megbüntetésétől, akik a mérkőzéseken a rendőri intézkedés közben meghalt, George Floydra emlékeznek valamilyen formában, írta a CBC, hogy mi van, hogy feledkezzenek meg róla, hogy akkor itt most az a probléma, hogy ez egy nappal később történt, mint ahogy egyébként az mls döntött, de egyébként, hogyha az mls Adott esetben eltekint attól, amitől. Most csak az a kérdés, hogy akkor vajon a FIFA megbüntette volna, hogyha ő egyébként még csak nem is a legenyhébb büntetést, hanem hogy semmilyen büntetést nem szab ki, hogy akkor valakinek a rossz. Tehát, hogy egy ilyen szem, tehát, hogy egy ilyen áder Jánosia, hogy én nem tudok csinálni a szemöldökön, mert úgy csináltak volna nem tudom kicsodák az MLS irányába vonatkozásában, részére tekintetében neki. A futball szabálykönyvének negyedik fejezete foglalkozik a játékosok szerelésével. Itt szerepel az a kitétel, hogy a felszerelésnek tilos politikai vallási vagy személyes jelmondatot, megnyilatkozást vagy képet tartalmaznia. A játékosok nem fedhetnek fel olyan alsó ruházatot, mely a gyártó logóján kívül politikai vallási személyes jelmondatot, megnyilatkozást, vagy képi ábrázolást vagy hirdetést tartalmaz. Azt a játékos-játékos csapatát, aki a szabályt megsérti, a verseny szervezőjének, a Nemzeti Szövetségnek vagy a FIFA-nak kell szankcionálnia. Most azonban a FIFA azt a tagjaitól, hogy a józan szerint értelmezzék ezt, és ne szankcionálják a játékosokat és klubjaikat. A FIFA teljes mértékben megérti sok játékos érzései, George Floyd tragikus meggyóltulása miatt. A szövetség korában többször is elítélte a rasszizmust és a megkülönböztetés más formáit, ezért számos rasszizmus ellenes kampányt is támogatott, támogatott, írt a közleményében a FIFA. Negrovásba részesült meg. az Index eléggé el nemítélhető vagy elítélhető módon megfelelő rész aláhúzandó rákérdezett az mls arra, hogy azt követően, hogy a FIFA kihozta a közleményét megváltoztatják-e a döntésüket szó szerint idézem rákérdeztünk az mls hogy a FIFA állásfoglalás fényében felülvizsgálja-e toknak büntetését. Jöjjön egy kis zene, ami a megemlékezés idején szólt. Jó reggelt! Laura úr? Én. Jó reggelt kívánok! Újpestről beszélek. A én kőbányás vagyok. Parancsuk. én, Igen, én vagyok. akarok csak utalni a tökmáknak a viselkedésével kapcsolatban. Én a mérkőzést azt láttam élőbe. Én semmi kivetni volt nem találtam benne. Tehát én nem értek ebbe a döntéssel egyet, amit a MLS-t rá. Igaz, hogy csak egy írásban, egy egyet, mert többől semmi rosszat nem tettem. Ennyit akartunk, Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtam. Az Index azt írja tehát, hogy rákérdeztek az mls hogy a FIFA állásfullás fegyében felülvizsgálja egy tokmák büntetését. A szövetség azt írt a válaszában, hogy nem tesznek így. Indoklást nem közölt a Magyar Szövetség Cikkünk megjelenése után az MLS indoklásként, tehát ehhez meg kellett, hogy jelenjen a cikknek, tehát azért úgy csak úgy lássák, hogy ez hogy működik ez az egész magyar nyilvánosság, hogy ott fordulna fel egyébként, ahol van, E tekintetben, meg ahogy tegnap működtek önök az egésznek általában úgy nem kell felfordulnia, de néha úgy az embernek, ahogy otthon mondták, ki, megy a gálája, tehát konkrétan hány ingert kap, hallgatóitól, nézőitől, az MLS-től, önök tőlem. Ez egy kölcsönös folyamat, de azért még. Többé-kevésbé egymásra szorulunk, hát vagy legalábbis én mindenféleképpen önökre. A frissítés cikkű megjelenés után az MLS indoklásként annyit közölt, hogy a Fegyelmi Bizottságot köti a hatályos szabályzat, attól nem térhet el. Ugyanakkor külföldi példákat vesz elő az index, a Borosa Dortmund angol támadója. Sancho takmákhoz hasonló módon adott hangot tiltakozásának a Paderborn elleni más 31-i bajnokin különbség a két eset között, hogy sárga sárgalapot kapott, de nem a felirat miatt, hanem mert levette a mezét, amiért a szabálykönyv szerint minden esetben sárgalapos figyelmeztetési jár. A Bundesligában nem csak Sancho üzent valamilyen formában, a Salcán 04 játékosa, Weston kenny karszalagjával, a Meheglabá Marcus Turán pedig a letérdelés gól örömével hívta fel a figyelmet az arab, amerikai eseményekre. A Sancho fél a Német Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy vizsgálni fogja a kérdéskört. A bizottság végül úgy döntött, hogy nem szankcionálja ezeket a megmozdulásokat. Most szeretném önöknek elmondani, hogy nem kéne Dobráv Klárához fordulni, hogy az Európai Parlamentben képviselje tokmakot, a Ferencvárossal szemben, és azt se gondolom, hogy Németországban kéne élnünk. Nekem egész egyszerűen a tegnapi műsor után, ahol én konkrétan lelettem zsidózva, és önök egy tízes skálán nagyjából egyesre védtek meg, pedig lesevettem a mezemet, gondolják el, hogyha levettem volna a mezemet, akkor mi lett volna. Szóval, hogy csak úgy szeretném a szíves figyekből ajánlani, hogy nem tudom, hogy kéne egy FIFA közlemény annak érdekében, hogy a jó érzésük úgy reggel, most éppen 7 óra 33 perckor, Június 10-én, 2020-ban felébredjen. Ébresztő! Jöreged! Jöreged, kívánok szerkesztő, Pál Sándor vagyok. A kurbanista viselkedése teljes mértékben elfogadható. Mindenféle szankció, felesleges. És itt most az mls kapcsolatban több kérdést felvetett. Én csak annyit mondanék, én nagy futballhívő vagyok, de az MLS-hez képest a Hajdani Csindum egy csodálatos intézmény volt, aminek minden szereplője külön volt, mint a mostani MLS vezetők, illetve a játékosok. Egyébként tegnapi nappal kapcsolatban... Nem szeretném, hogyha a tegnapi nappal kapcsolatban ma felébredni, az nem állna önnek jól akit tegnap lezsidóztak, azt ma ne védjék meg. Azt vagy védjék meg azonnal, vagy fákiás menet. Kedves Fábián Sándor, kedves törölve. Nem vagyok megsértődve. Csak azt mondom, amit gondolok. És természetesen ez magamra is vonatkoztatva van. Mit szólnak a zenéhez? próbáltam nevezni tegnap, ha ez nem az ön melletti kiállás... Nem, ha semmiképpen sem, nem. Különös hogy jön nem a barátom. Álljon meg a fákjás mellett, most már egészen konkrétan jó. Nemes Gábornak még nem üzentem, de a héten elköszöntem Nemes Gábortól, a héten elköszönök Falus Andrástól, Duronelli Pétertől. Nagy valószínűséggel ma elköszönök, vagy elköszöntőlem Füriyes Balázs. Magunkra maradunk a jövő héttől, és egy kicsit megváltozó műsorba leszünk együtt ennek a felvezetését, felvezetését hallját most. Jó reggelt! Jó reggelt, Kovácsné vagyok. Azt szeretném mondani, hogy a játékosok inkább a focira koncentráljanak, mert játszani nem tudnak, nem kell tüntetni ott mindenféle külön. Ön hallott arról, hogy szolidaritás, asszonyom? De hát így ott is, mindig. Hát ne haragudjon, a szolidaritásnak van egy konkrét hely a konyhában való a mosogató előtt. De hát akkor mindent maguk ragadhatnának. Hát akkor esetleg ön is lehetne Igen, érzékeny olyan dolgok lehetne? iránt, amiről ön egyáltalán nem érzékeny, hanem egy érzéketlen. Csak azért nem. Mondom... Nem, én azt szeretném megkérdezni, hogy most már mióta van ez a akkor stb. stb. Azt nem tudjuk, hogy mit csinált ez a két meggyilkoltak borzalmas módon, és szégyelti magát a rendőrség. De miért akarták letartóztatni? Miért nem állt meg? Miért nem várta meg? Én úgy tudom, először egyszer elhangzott, hogy pénzhamisítás. És hát a pénzhamisító, azért... akkor a pénzhamisítónak addig térdelünk a nyak... Akárám, nem, meg nem fullad. Nem, azt én teljesen elítélem a rendőri kóz. Hát nagy akkor teljesen... mi köze van annak, ahogy mit követett el? Amit elkövetett, nem volt arányban azzal, amit egyébként okozott És a rendőr a, a cselekedetével. Mindent felgyújtanak. Egy az egy másik kultos... történet, asszonyom. Ő összekeveri a szezont a fazonnal, nem. de ebben a műsorban ezt nagy sikerrel nem tudja megtenni. Tehát, hogyha a levest összeinti a fűszerével, az öncsaládja lepi meg a színt. Ha őt megszorít egy rendőr, nem fut el, gondolom. És a tisztességes polgárok, ha nincs rejtenivalójuk, azért megállnak először. De miközben Aztán van ennek ahhoz, hogy, miközben ennek ahhoz, ami ott történt? Mert nem állt meg. Az más kérdés. És ha nem áll meg, le? akkor az ember egyébként utána ott erdepel a nem, gyakán. Nem, nem, nem. Hát nem, akkor meg miért, eliztél miért beszél össze tücsköd bogarat? I'll i've been practice so yes the well i've been practice so long lord i've been Yes, will, and i'll kiss that Hogy létezik az, hogy tegnap önök nem álltak ki a népszava és a népszabadság mellett, azért mert pápai Gábor adott esetben közzétett egy kegyelet sértő karikatúrát, amelynek a következménye mégsem lehet egy újság megszüntetése? Ugyanaz, mint George Floyd. Valamit elkövetett, pápai Gábor csinált mondjuk egy rossz karikatúrát. Akkor Pápai Gábor karikatúrája okán rátérdepelünk a népszava Hol voltak tegnap önök, akik azt mondták volna, hogy álljanak föl a népszava nyakáról? Büntesse meg az nmhh de ne térdeljen rajta a Fidesz egyik prominense. Hol a franc nyavajakurságban voltak tegnap? Hol van önökből az együttérzés egy lezsidózott műsorvezető, egy betiltásra váló újság, vagy egy amerikai kapcsán, aki meghal, mert a rendőrség brutalitása ide vezet? Hol vannak önök? önök? Hol lakik benne a jó érzés? Mi fontos és mi fontos talán? Nula egy nyolcás it said what? Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Még egyszer megszólítom, harmadszor nem teszem. Jó Hello. I believe it can be better, the voice said to me. What makes you think that you are man enough to change anything? I thought for a while, And then I spoke out loud And I said to it Valahogy I elkezdte said, kevesebben telefonálni Because I am a man And I am a part of the things that are wrong Nem tudom ki ismerre a zenére I have to put it right And I know Just by looking at you baby That you're superior to me You can help me Give me the answer. Give me some answers She turned around to me You know what she said She said I can help you But there's something I want from you is a gift Jó reggit Jó reggit kívánok Azért nem meg, mert Én is zsidó vagyok <tos> <Töszönöm>. <tos> Uh -huh. I tried my very best to look up to the sky And then I realized I had no eyes, I was blind Totally blind I begin to get afraid Az egymásra afraid találás God. március idusán I Édesebb volt, mint ez a mostani szakasz the darkness, But then I thought about my friends, who have no eyesight Ma a 2020 június 10-es szerde, van a pontos idő. Három perc múlva lesz reggel, 3 Ez a kéfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem. Fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy bátortalan kísérlet a fontos és a fontos talan elválasztására. Yes, there is We want something more than your eyesight I thought for a while and I thought What more could she want than my eyes? You would have this jó reget kívánok, szomboréről beszélek, én egy kicsit radikálisabban állnék, ha állok a dolgokhoz. Melyik? Én a fradi játékosait, játékostársait is elítélem azért, mert ők látták, hogy az öltözés közben rajt van ez a póló Ez egyáltalán nem biztos, ne haragudjon, ez egy olyan feltételezés, amiért. ne haragudjon, ez teljesen alaptalan. Belejött hogyha látták, akkor le kellett volna, hogy beszéljük. Jézus Mária! Én azt szeretném önöktől megkérdezni, független attól, hogy milyen érzelműek, fiúk vagy lányok, katolikusok, zsidók, vagy... Atei, a a, a, a, a teista. Higgy gyülekezetesek, teljes a lényegtelen. Mikor fordult elő utoljára önökkel, hogy valamit csináltak, és minden átmenet nélkül hirtelen azt mondták, hogy egyébként én szolidaritásomat fejezem ki a nem tudom kivel, mert abban a közegben úgy gondolták, hogy ezt önök szóvá akarják tenni. Tudom, ezt művészek, sportolók, adott esetben újságírók, politikusok gyakrabban teszik, mint asztalosok és pékek. De attól még asztalosok és pékek is megtehetik. Csak kérdezem, mikor fordult elő ilyen utoljára önökkel? Július! Szerintem egyébként valamire nem lényeges, hogy látták el a társait, de látták. Sőt, annyira, hogy meg tudta, hogy, hogy, hogy hol él, mert hát elment állítólag az ohajzóba, félre vonult, és úgy jött a föld, hogy többiek ne lássák, de látták, és meg is szóltak is neki, hogy szerintük ebből lesz probléma. Azt gondolom, hogy nagyon jól tette, hogy nem hallgatott a társait, és nagyon furcsa, és azt hiszem, hogy a társaim sem, ahogy én olvastam a tudósításokat, mert volt erről cígy. Nem azért akarták szabadon szélni, mert ők rossznak gondolták, hanem ez azt gondolták, hogy, hogy rossz lehet rá a reakció. És sajnos így is lett, és ez, ez nagyon elszomorító. De ugyan ide tartozik az is, hogy vajon a -téri események kapcsán egy kézilabda csapat, egy dalárda, bárki egyszer csak a psámos hungarikus megszakítva, vagy egy tételszünetben azt mondja, hogy nem értek egyet a de deáktéri eseményeken történtekkel. Vagy ami, értik, ez nincs kötve oldalhoz. Nem értek egyet kórós Lajos videójával, se abval, hogy levette, se arról, hogy az MSP hallgat ennek kapcsán. És aztán minden folytatódik tovább, és ha a fiala megkérdezi, hogy ezt mégis hogy kell érteni, akkor azt mondják, hogy ennyit akartam tenni, és semmi több. Ennyi. Jó reggelt. Halló. Jó reggelt. É, én a kejfeljöntjük. Abban van. Jaj, jó reggelt. É, hát most ugye... Jaj, pillanat. Hogy, é, halló? 061-877-0877 kívánnak pécől beszélek tegnap egy patikában voltam, ahol í ahova tíz, tíz évvigárok és hogy hogy szereinim közben ottam egy gyelképessédeség olyandékod a partiikusnak. Hát ellentételeszt ember el a önfő orvos miniszter úrnak a képését. ennyit szerettem volna minden jatttak a solószítuk. Igen. Emlékeznek rá, csak erről a civil civilapályámban beszéltem hosszabban, hogy külföldön, Olaszországban, Spanyolországban tapsoltak. És akkor az RTL Klub meg a TV2, talán az atv is, nem tudom, de az RTL Klubra emlékszem, szóval volt egy ilyen vágy, hogy akkor itt is tapsoljanak. Csak a helyzet az, hogy nagyobb volt a felszólító erő, mint a belső késztetés. És miután a külső felszólító erő... Csekély dologra képes, az egész tapsolás elhalt ott, ahol volt. Volt egy ilyen szorványos tapsikolás, de a szorványos tapsikolás adott esetben rosszabb, mint a csönd lenne. Tegnap, mintha tapsoltam volna jut eszembe. Szeretnék, hogy most is tapsoljak? De hát ez nem elvárás nem akarásnak nyögés a vége. Itt van Magyarországon egy ilyen kollektív nagy nyögés, egy ilyen kollektív nagy nem akarás, sok nagy akarás mellett. Jó reggelt! Jó reggelt! Én szerintem a Tokmak mennyien Oxford volt már a Ceci Rhodesnak is a a, a szobrát le akarják bontani és milyen igazuk volt a mi történelem tanárainknak, akik gyarmatosítónak nevezték a Rhodes-t és a többi angolt szerintem vissza kell forgatni 1492-ig a történelem kerekét. és akkor mi lesz? És, és akkor onnan induljon el újra helyesen minden világfolyamat uh -huh. akkor majd hívjam vissza, hogy ennek ez sikerült, jó? Addig nem jó. szeretném hallani a hangját jó reggelt! mondom, jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, kedves Fiala úr! Én rengeteg, rengeteg gondolattal viszont most fölönt, és bennem ezek a gondolatok visszavennek három hétre. Kezdődve a gurmaivitától, folytatódva talán a Blahán történt eseményektől, és folytatódva azzal, hogy ön volt az első, sajnos, aki megkérdezte tőlünk egyszerű csóróhallgatóktól, hogy mi a véleményünk és mit okozott nekünk száz év alatt az a történelmi esemény, ahol a férjem édesapják lőtték hagyon, a nagybátyám temetetlen sírba fekszik, és a nagybátyám a másik 56-ba les halálos áldozata ennek az egész száz évnek a történtek folytán. Ezért én Szerettem volna önnel tegnap beszélni, és nem pont ezekről, de ezekkel teljesen összefüggő dolgokról. Vasárnap, június 7-én a férjem sajnos nem tudott ott lenni az édesapja hősök napi megemlékezésén. Csak én, a gyermekeim és az unokáim karöltve, mélyen a lelkünkbe szokogva kívántunk minden embernek olyan békét, amelyet nem ez az időszak ad, ami most zajlik. Ez az egyik. Az én nagyszüleim felkarolva 1944-ben egy puskatos előtt vállalták azoknak az embereknek a segítését. Akkor ott, akik ázták az árkot, az édesanyám a kötényéből doba, dobálta elég. Igen, de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy még egyszer most a múltba nem menjünk vissza, mert én értettem azt... Nem, nem, nem, nem, de, de igen, mert hogy... Ön egy de. elég szép ívet felrajzolt, megjelenítette benne a jelent, és aztán olyan páni sebességgel ment vissza a múltba, mint hogyha ez is egy megemlékező műsor lenne, holott ez egy de. megemlékező műsor, de a tegnapról szól és a tegnap előttről. Igen, igen, tudom, Fiala csak én nem akarok a szobába várni. Elnézést. Csak az azt szeret, igen, én nem, csak az én... igen. Én csak én azt az... próbáltam érzékeltetni önnel, hogy jelenleg a múltban tetszik elveszni. Értem. Nem veszek el, én úgy érzem, de azok a tájékoztatások, amelyek felénk lejönnek, azok nem mindig olyan tiszták, hogy mi tiszták... Itt elvesztettük jön, egymást, hogy. elnézést, itt elvesztettük egymást. A a tiszta volt, a száz évvel ezelőtt az tiszta volt, a deáktér tiszta volt, vagy akit akartanak tiszta volt, a Blaha Lúzatér tiszta volt, és a tegnap is tiszta volt. Nem asszonyom, nem. A megszépítő messzessége a múltnak, abból adódóan, hogy ahhoz már nem lehet tényleg mást hozzátenni, csak egy sírhoz lehet járulni, és ez maga a borzalom. Ez nem menti föl önt az alól a kötelesség alól, hogy viszonyuljon a tegnaphoz, a tegnap előtthöz, annak érdekében, hogy a mája és a holnapja más legyen. Nem asszonyom, nem, nem és nem. Györeged? Györeged, Sziálamur azt kérdezte, hogy mikor voltunk szolidárisak utoljára. Hát én tulajdonképpen a klub voltam szolidáris, mindig elmentem az alkotmányutcába, és anyagilag támogatom is. Az egész tegnapi műsorral kapcsolatban borzasztó szarérzésem volt utána. Most ugyanúgy, ugyanúgy. Nem tudom, én nem tudok mit csinálni. De, de, de az, hogy de. ön akkor elment, tehát egy tüntetés, az egy tüntetésen való részvétel, az nem pont olyan, mint a hentesnél azt mondani párizsi vásárlás közben, hogy egyébként, de egy tüntetésen való részvétel bárki mellett, vagy bárki ellen, az az kifejezése annak, amit ön a világról gondol. Ezt nem fogom leértékelni és lebecsülni. Nem. Öt percünk van, aztán fel kell hívnom Falus András, után a és Balázsra beszélgetek. Nem lesz már módunk egymással beszélgetni. 5 percük van. 5 percünk van. Öt percetek van. 5 percem van. Öt perce van. 061-877-0877, ma 2020. június 10-én. Hol lakik az emberi tisztesség mostanában, ha nem önökben? A szomszédjaikban? Idő, nem akar változni, Nagy átok van rajta, Miért tudlak szeretni, Szeretni nem tudtam, De most már jól tudok, Hósolni nem tudtam, 1877 0877 először Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt kívánok Igen, én is mondtam Jánosnál ezt beszélek? Igen Nagyon jó. Azt szeretném mondani, hogy nagyon arrogánsan vezeti a műsót Más mondandója nincs? Hogy ne, én szívesen beszélnék vele, Lojdról is, nem véleményem, de elriadja a, a hallgatókat. Mondja, ő, a... aki telefonált, viszont hallásra. Györeget! Hogy... Györeget kívánok, is leszoljuk. Én láttam, hogy éves az esetet, a topnak elkezdte felhúzni a mezét de odáig se hogy teljesen fölhúzzan el, rögtön a termet mellette egy játékos társa is visszahúzatta vele. Mm -hmm. Tehát ö, nem gondolom, hogy itt percekig mutogatta volna magát, ez néhány másodperc volt. Ö, és természetesen, mint emberiességi szempontén el mellett kiállok. A Hoppá Péter meg egy... Na, maradjunk, maradjunk az elsőnél, és mit szól a csapartáshoz aki megy? Hát ő nyilván csak a büntetésre gondolt, hogy... És a George a... Floydról egyáltalán tudott, vagy tudta, hogy az létezik? Vagy mégis ez <gül> hogy viszonyulunk? Hát én nem én úgy én... Én nem, nem, nem, de a másik játékoshoz. Mondom, én, én csak a, arra gondolok, hogy a... a mi nem van, hogyha az egész Fradi így cselekszik? Mi van, hogyha Kubatov Gábor arra veszi rá a csapatot, hogy így viselkedjenek? Akkor mi van? Nagyon gondolkodtam, uram, hogy elmenjek -e a civil a pályára szombaton, is felírja e magamra? A másik játékos véleményéről nem szok nyilatkozni, én csak azt, amit láttam, hogy visszahúzhat. Tehát most én a másik játékos véleményét nem tudom elmondani. Én nem is kérdeztem, én azt kérdeztem, hogy van-e véleménye a másik játékosról, de most már harmadszor tér ki előle. Nem tírek ki. Akkor van-e véleménye erről a játékosról? Nem tudom megítélni. Oké, okay, rendben van, vagy? akkor ne folytassuk. Bizisten arra vesznek rá, hogy a civil a pályámban átöltözzek, és felírjam magamra, és megvárjam hogy a Szlazsánszki mit szól hozzá. Vagy mit szól hozzá a többi vendég, vagy önök mit szólnak hozzá. Olyan ez, mint egy bunyú elfilm. Társadalmi igazságtalanságokra hívom fel a figyelmet, talán, és önök kioktatnak engem jó modorból. Rossz színnel írtam fel a Floyd nevét. Nem különb a mai műsora tegnapinál, a maga nemében egy kicsit rosszabb. De most már nem tudják fokozni. Ebben a műsorban ma önök már nem telefonálnak be. Ez nem büntetés, de azért magamat is próbálom úvni. És szóval mindennek van alja meg teteje. a mélységeiket és a magasságaikat a szó jó értelmében. De az előző telefonáló például egész jól kezdte, aztán sikerült neki teljesen elsüllyednie. Szerencsére nem is értette. András van a vonalban uh, egy időre tőlem majd elköszönet. Nem mondom, hogy várom a szeptemberi második hullámot, uh, de az elkövetkezendő három hétben mást játszik a Kejfejancsi zenekara, mint amit eddig játszott. Először, is szeretném megragadni az alkalmat és boldog születésnapot kívánni. Nagyon szépen köszönöm, János. Ezt megtettem akkor is, amikor a születésnap volt, és megtettem most műsorban is. Uh, én azt tapasztalom, Um, nem minden vonatkozásban, de maradjunk a kejfejön csinál, hogy miközben Arról lehet olvasni, hogy tudósok arról beszélnek, hogy ők hány, hány emberrel nem fognak és sohasem fognak már kezet fogni szemben a járvány előttel. Ez a műsor gyakorlatilag ugyanabba a kerékvágásba tért vissza, mint amiben korábban volt. Sőt, annál is korábbiba, hiszen egy ideig ö, feldobta a nézőt, hallgatót az a tény, hogy lehet látni és, és olyan otthonokba is beköltözött, ahová egyébként nem tud beköltözni, mert a rádió nem jutott el oda. Szóval én azt tudom mondani, hogy bennem mindig is volt gyanú, a tekintetben, hogy az emberek megváltoztathatók-e egy járvány miatt, de most konkrétan azt gondolom, hogy minden csoda három napig tart, és ezen a koronavírus járvány sem tudott változtatni. Vannak még dolgok, amelyek nem pontosan ugyanúgy működnek, mint korábban, de a tendencia, amit én látok, és ami a közvetlen környezetemben tapasztalható, a az sajnos azt mutatja, hál' Istennek és aláhúzandó, hogy olyan jelentős változás nem okozott -e ezt tudatilag vagy máshol, ami az embereket alapvetően más viselkedésre ösztönözné. Igen, én is így gondolom, egyetértek. Egy dolog van még, hogy ne beszéljük. Tehát ez sajnos nem fejeződött be. A, nézzük a dél-amerikai adatokat, például braziliai adatokat, perubi adatokat, akkor azért meg kell állapítanunk, hogy globálisan, tehát föld teljes lakósága országai szintjén növekszik a fertőzöttek száma. Én nem tudjuk azt se, hogy mi várható abból, hogy változékony-e a vírus annyira, mint amennyire egy vírustól az elvárható, vagy pedig nem. Utóbbi a védőoltás szempontjából is egy nagyon fontos tényező magyarul, hogy minden évben, mint az influenza-nál kell ö, előállítani, vagy nem. Ö, nem tudjuk a, a, a hosszú távú orvosi következményeket egyértelműen megbecsülni. A rövid távúakat, a nagyon ö, gyorsan jelentkező légzési, alsó légúti dolgokat azt ö, észleljük, sőt a b az az anyag, ami megfogja a vírust, ami a receptor, tehát nem tudjuk sajnos. Én attól tartok, ahogy ezt próbáltam hangsúlyozni már több alkalommal, hogy rálegyintünk majd Én, a, én azt gondolom, hogy a koronavírus a pontosan ugyanúgy vagyunk, mint a hajléktalanokkal. A hajléktalanokról akkor beszélünk, amikor tél van és hideg, a koronavírus járványról akkor beszélünk, amikor itt van a kertek alján. Így van. Azt kérdezem egy tőled, van. hogy hát ilyen az emberi természet, és ez nagy valószínűséggel a világon mindenhol így van, de ha nincs a világon mindenhol, ott, ahol én élek, ott ezt lehet tapasztalni. A VH... a, Hagyj tegyek egy filozofikus zárójelet, <gül> mondod, hogy ilyen az emberi természet. Miért csak a rossz dolgoknál mondjuk, hogy ilyen az emberi természet ez a nem tudom, ezt apámtól kéne megkérdezni, de ő erre most nem tudna válaszolni. A WHO is szakértője visszavonta, hogy ritka lenne a tünetmentes fertőzés. Ez ugye azzal kapcsolatos, hogy az egészségügyi világszervezet vezetői szakértője, dr. Maria Kerhoff, kedden visszavonta azt a korábbi kijelentését, amely szerint nagyon ritka, hogy a tünetmentes koronavírus fertőzöttek másoknak is átadják a fertőzést. Én nem elsősorban erről a kijelentésről és nem kizárólag erről a hölgyről szeretnélek kérdezni, hanem arról, hogy egy hogy vírusjárványnak a minősítése, a kezelése az mennyiben köthető a WHO-hoz, amely egyszerre szakmai szervezet és Donald Trump megítélése szerint egy kína barát politikai intézmény is? Hát utóbbit hagynál kommentáljam, mármint annak a valóságtartalmát, tartalmát. Ami a, a BH-t illeti, azért ilyen alapon az ENSZ-re is rossz megjegyzéseket lehetne tenni, mert nem tudja megoldani a, a különböző helyi konfliktusokat, de, de nem mondjuk azt, hogy a világ szervezetnek nincs értelme. Mivel a vírus is globális, hogy mondjam ezt ilyen egyszerűen, a védekezésnek is annak kell lennie az összehangoltságnak, a gyógyszerek védőoltások eljuttatásának mindenhova bizonyos óriási egyenetlenségeknek a simítására vagy csökkentésére. Tehát én úgy érzem, hogy a WHO jelentősége az változatlanul nagy, hát egy munkát lehet jól végezni meg rosszul, végezni, meg vannak De emberek. a VHO e-tekintetben olyan, mint egy bölcskádi és hivatkozási alap, vagy mi a VHO e-tekintetben? Egy bölcskádi és egy bankár és egy, egy menedzser, egy egészségügyi menedzser, már úgy értem világszinten óriási jelentősége van. Szóval nincsenek határok. Ez, ez, ennek most több ö, ö, hangsúlya is lehet ennek a félmondatnak, nincsenek határok, csak globális megoldául, mint a tulajdonképpen a terrorizmusnak nincsenek határai. Tehát nem ezek ellen a problémák ellen, vagy ezek kért a megvalósítandó feladatokért, mint a gyermekéhezés, meg, meg egyáltalán a éhezés, a biztonságos ivóvíz nek a kérdése csak teljes összefogással lehet felépni. Egy járványnak, minden, hogy egy világháborúnak az a pozitív ö, következménye, hogyha szabad ezt mondani, de én azt hiszem, hogy szabad mondani, hogy az emberek összekapják magukat, és elkezdenek jobban a másikra figyelni, mert egyértelműen belátják, hogy ez az ő tehát itt a maszk kérdés, és belátják azt a, a hatalom és a propaganda képviselői, hogy csak őszintén, egyenesen lehet beszélni. Az őszintesség az, az nem feltétlenül tapintatlanságot jelent, már most még, még a járvány vonatkozásában is tessék felnőttnek tekinteni az embereket, de a felnőttség a gyerekkorban. Kezdődik én mániásan visszatérek az oktatás, a nevelés abszolút alapvető. Azt kérdezem tőled, hogy tudod-e, mert én előlem ez elsikkat, hogy az operatív a végül is hogy döntött az egészségügy normális, kerékbe, normális kerékvágásba való visszatérése kapcsán. ezt vagy nem? Nem, nem tudom. Nem jó, tudom, akkor már ketten vagyunk. Dönted, akkor azt kérdezem tőled, kevés unokká, jó, akkor ezek, ezek szerint vagy nem döntöttek, vagy döntöttek, de arról nem, nem tájékoztatták nem a nagy érdemült. Mit tud ez a John Hopkins Egyetem, amely naponta közé teszi Én. az adatokat? Ez a, a John Hopkins Egyetem Baltimoreban egy óriási egészségügyi centrumot működtet, mindahogy, mindahogy a Harvard is, meg a Lahoya is, meg más egyébként a Állami Egyetemen ott ismerőseim és barátaim dolgoznak. Ez majdnem mindenütt megvan. Ők azt teszik, ami a Johns Hopkins van, hogy a, minden nap a világon a hírügynökségeket nézik, figyelik a számokat, és egy földméter, tehát egy méter vagy mérce nevű honlapon gyakorlatilag minden országra kiterjedően, ahonnan, ahonnan adatok jönnek, természetesen nem hiszem, hogy. Észak-Koreából, sőt, Kínából is minden pontról jönnek adatok, de ami adat jön, ami valamilyen módon a széles publikus megjelenéssel rendelkezik, vagy nem annyira szélesel, azt ők összegzik, egy, van egy algoritmus, van egy ábra, séma, amin megjelenik a tendencia, a trend, tehát az előző naphoz vagy héthez képest a változás egyértelműen megjelenik. Ez a fertőzöttséget jelenti, ez a fertőzöttséget plusz betegséget, illetve a fertőzöttséget, betegséget, és a mortalitás, tehát a halálok... Azt kérdezem tőled, hogy mit feltételezel, hogy a hosszúra nyúló nyári szünet után szeptembertől vagy októbertől ismét aktuálisá válik-e András megszólítása hétről hétre? Hát ne közd össze ezt a... De most összekötöttem. Nem kell büntetni a valgatókat. Én ezt értem, de szándékosan kérdeztem ezt. Igen, én nem tudom a, a mondat első részére válasz, tudok válaszolni. Úgy gondolom, hogy igen. Én sajnos még apa sem vagyok ennyire biztos, hogy a nyár ö, nagyon nagy ö, szünetet jelent. Nézzük most ezt a kedves csapadékos ö, ö, ö, időjárást, ez egyáltalán nem kedvez, amennyire én, ö, én ezt Tudom. Oké, nézzük ezt, a, nézzük ezt a betegszámmal a beteg, a beteg e, érzékeltest, vagy amivel szeretnéd. Ugye van egy hőmérőnk, 37-ig nem veszük figyelembe 37 és 38 között, így veszük figyelembe 38 fölött, úgy veszük figyelembe. Falus András mikor szól az ügyben, hogy izé gyerekek, hoppá! E, milyen számnak, vagy milyen jelenségnek kell lennie, függetlenül attól, hogy ez egy második hullám, vagy az elsőnek az utórezgései, vagy bakfigy? Tehát nem az elnevezés a fontos. E, akkor e, ijednék meg a szónak most a e, teljes értelme, tehát indokoltnak érzem a, a e, piros lámpa villogását, amikor e, olyan gócokról, amit eddig nem tudtunk, mert, mert nem volt a gócpontok, újabb ö, ilyen kitörések jönnek. Ö, Jó, de érzékeltes, valahol hirtelen nagyobb számú megbetegedések, írjad le, légy ö, Igen, ezt jelenti azt, Tehát olyan kínvezetekben, mint egy ö, tömegrendezvény, Gondolok itt a, például augusztus 20-ára, amivel maximálisan egyet nem értek azzal, hogy egy nagy népi bonzájt kell csinálni. Tényleg szép a tűzijáték, aki ennek ez különös élményt jelent, de, de hallatlan nagy felelőtlenségnek tartom. Mert nem igaz az, hogy augusztus 15-én még vigyázni kell, vagy akár július 15 és augusztus 20-án már nem. Továbbá az időjárás az nem egységes az északi félgömbön, hanem vannak légköri mozgások. Klima. Tehát én akkor látom a beszéd fokozódónak, ha újabb Források, újabb tüzek lobbannak föl ebben az átikében. Jó, fellobbannak, tételezzük fel, hogy ez bekövetkezik. A kérdés ugyanis csak így felteltő. Ugyanannak a mechanizmusnak kell-e életbe lépnie, mint ami az elmúlt időben életbe lépett? Ez nincsen vakcina. Én euh, Merkeli professzor euh, véleményét euh, tiszteletben tartom, és ezt nem szervilitásból mondom, hiszen valahol emeritusként én is a Szememes Egyetemen dolgozom, hanem szakmai és felmérés megbecsülésből Ő azt mondja, hogy a második hullám nem lesz olyan súlyos, mint az első. Ez nem az orvosi ellátás gyorsjavulását jelenti, mert nincs védőoltás, lélegeztető gép, ugye van egy már jelenleg tíz is jutna, mert azt hiszem huszon valahány ember volt. Délgethetők éppen, ha nem a vírus a járvány természetében bízik a szakember, a négy Jó, akkor ember. a beszélgetésünk következő pár percében aztán elköszönök. Mit tudunk a vírusról? Hogy van a vírus? Köszönjük szépen, sajnos, jól. Most olvastam, én most nem rémhíreket szeretnék teljesíteni, mindig utáltam az összeesküvés elméleteket, de megjelent egy norvég cikk nemrég, azt hiszem három napja, vagy két napja, ami azt mondta, hogy a vírus, tehát ennek a COVID-2-es, a COVID jelenlegi koronavírus betegséget okozó vírus, genetikai elemzésében találtak egy olyan részt ebben a programban, hogy ilyen számítógépes analógiát mondjak, érdekes hogy ugye a vírust is használjuk, amely arra utal, hogy a, a wuhani vagy nem Wuhan vírus központokban karrierként, vektorként akarták ezt a amúgy v, v, v, v, veszélytelennek vélt, mert vannak veszélytelen koronavírusok is, v, vírust használni. olyan, Tehát mozdonynak akarták használni, ami bemegy valahova, elhúzza azt a genetikai információt valahova, amivel például a écc elleni a HIV, a humán immunhiány vírus elleni vakcinát próbálták. Ez az egyik konteó, vagy nem konteó, tehát összesküvés elmélet, ami azt mondja, hogy mégis lehet egy emberi manipuláció, nem egy biológiai fegyver, hanem egy jó szándékú, de talán nem kellően védett ö, ö, olyan eljárás a háttérben. A másik, ami mostani hír volt, hogy Észak-Kaliforniában, tehát ott a légtávú, meg ilyen környéken bizonyították azt, hogy a vírus nem egy eredetű. Tehát részben már január körül, volt, részben a mostani elterjedt kaliforniai betegségekben nem egy eredetű vírus van, hogy ez közben mutálódott, vagy eleve különböző volt, ez én nem tudom legalábbis, felvett nagyon érdekes és ilyen járványügyi kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és nagyon nagyra értékelem azt a szolgálatot, amit a rádió misorom, a misorom és annak nézői hallgató iránt megtettél az elmúlt időben. Mondhatnám azt, hogy nagyon szívesen, de bár ne kellett volna ebben. Igen, nem tettem hozzá, sajnálom az apropót. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. szép jó egészséget. Viszont kívánok. Én mondom, vagyok, hogy tegyék félre az ellenérzéseiket, és hallgassanak bele a most következő beszélgetésbe, fülyes Balázsal, aki ki tudja, hogy mikor lesz majd következő. Fialajános vagyok, lehet? Én is telefonáltam hamarabb, mert ugye 3 ig látják ezt a tévénézők, és szeretném, hogyha minél többen végig élvezhetnék a szó, akár fizika értelmében ezt a beszélgetést. Mindjárt a legelején azt szeretném megkérdezni, gratulálva ahhoz, ami a családban történt, hogy akkor én jól érzékelem -e azt, amiben mi maradtunk, hogy majd szeptemberben folytatjuk, de hogy az elkövetkezendő három hétben, mert még három hétig tartom is, és aztán én nyári szabadságra megyek, tehát hogy akkor most gyakorlatilag lezárjuk ezt a fél évet nem úgy, hogy események nem lesznek de ugye a Kejfej Jancsiban te legközelebb majd szeptemberben szólalsz meg örömteli családi események történtek nálunk és ilyenkor az embernek otthon meg a család mellett a helye úgyhogy valóban most e, e, néhány hétig e, e, nem tudok rendelkezésére állni a hallgatóknak és neked de természetesen folytassuk Kicsit ügyész leszek, ami nem szokott tőlem Na. távol lenni, a szónak és abban az bíró vagy vádlott? Uh, akár kollega is lehet. Uh, felgyorsultak az események, Na. és nem senki, vad, vadi új irányba nem mutatnak. Sem. Amikor mi ketten beszélgettünk pénteken, aznap az atv.hu Gavra Gábor tollából pillanatok alatt megírta a mi kettünk beszélgetését, az nem sokkal fél tíz előtt jelent meg, és gyakorlatilag a közvélemény innen szerzett tudomást arról, hogy a tegnapi közfejlesztések tanácsa elmarad. Ugyanakkor. mert uh, sajnálattuk. A, Mert hogy le, lemondta. Igen. A a fővárosi nem, nem, nem én csak szeretném összefoglalni az eseményeket. Ezt követően a főpolgármesteri hivatal kiadott egy közleményt, az már mindenféleképpen után lövés volt a mi beszélgetéséhez, illetve az atv.hu megjelenítetteket képest, de ott aztán ilyen, ilyen lavinaszerűen követték az eseményeket, mert ezt követően megszólalt Füries Balázs nem sokkal, 11 óra 8 perckor, készültünk a párbeszédre a közös munkára, de el kell fogadjuk Arácsony Gergely, lemondta a közfejlesztések tanácsa keddi városházi ülését, és így tovább és itt tovább. Majd megszólalt 11 óra 50, illetve nem tegnap szólalt meg, hanem, hanem akkor megszólalt, csak rossz, hogy a papírt, megszólalt Dömötör Csaba, aki nyilatkozott az egyenes beszédnek, aki azt mondta, hogy ha karácsony részt vesz az egyeztetésen, akkor könnyen lehetséges, hogy változás lesz Budapest javára a büdzsében, ami azért egy nagyon furcsa megnyilatkozás volt, majd ezt követően Karácsony Gergely nyilvánvalóvá tette, hogy ő azért nem ment el a közfejlesztések tanácsára, amit én egyébként kérdeztem tőle, tehát én ezzel megelőztem koromat, hogy vajon van-e értelme a közfejlesztések tanácsán megegyezni bármiben, amikor egyébként a kormány vagy a parlament és a parlament olyan döntéseket hoz, amely úgy befolyásolja a közfejlesztések tanácsának munkáját, hogy az ottani megegyezéseknek az értéke másodpercek alatt relativizálódik, és Karácsony Gergely megmondta, hogy ő azt szeretné, hogyha a Budapest költségvetése változna, és ezt ő megláthatná a lendő 2021-es költségvetésben, magyarul ameddig el nem fogadják a költségvetést, addig biztos, hogy nem lesz közfejlesztések tanács, és aztán innen majd folytatjuk minden esetre ez a logika érvényesült abban a nagy interjúban amelyet Hipp és Hopp az RTL klubnak adott mondhatnám, hogy Füriás Balázs a Kejfejancsiban Karácsony Gergely meg az RTL klubban, tehát az RTL klub valamivel nagyobb, mint amekkora én vagyok de gyakorlatilag olyan készséget mutatott ott hirtelen az RTL klub Karácsony Gergely iránt amilyen érdeklődést országos csatorna az elmúlt időben nem és akkor csak egy mi, mi napot foglaltunk össze. Hogy élted meg ezt a pénteket? Az ember csak kapkodta a fejét. A dolognak az a lényege, hogy egy kommunikációs háború kezdődött, ami eddig is volt, de most kommunikációs háborúvá növekedett, és miközben én is felajánlottam, talán legelsőként is Róna is felajánlotta az egyenes beszédben, hogy legyen egy füriás Balázs, Karácsony Gergely beszélgetés, én ma már nem csodálkoznék azon, ha Karácsony Gergely Füriás Balázsal nem ülne le beszélgetni. Gulyás Gergelyel, de leginkább Orbán Viktorral lenne hajlandó leülni, mondván neki Gulyás Gergely és Füriás Balázs kevés, mert ők nem tudják garantálni azt, amit ma Magyarországon egy ember tud garantálni, az pedig Orbán Viktor, pont. A főpolgármester úrnak kisok, ki kevés, azt nyilván ő tudja elmesenni és megmondani. Én azt tudom mondani, mint a fősoroltak között a legkisebb fiú, hogy természetesen bármikor, bárhol árok szőpolgármester úr rendelkezésére. Ha az ATV-nek van egy ilyen kezdeményezése, kérése, hogy üljünk le akár a stúdióban élő egyenes beszélgetésben is, de szőpolgármester úron múlik, én állok rendelkezésre bármikor. Szerintem annak lenne értelme, de, de, de én itt tényleg alkalmazom. Én azt gondolom, hogy nem ahogy mented. a közfejlesztések tanácsára nem ment el, te kevés lennél most. Igen, igen. azért kár a, a fő, fő, fő közfejlesztések tanácsáért is, és azért jó minden esemény, ha egymás között beszélünk, vagy akár tényleg lehet, hogy van abban fantázia, hogy, hogy egy stúdióban, mert akkor egy időben egyszerre tudjuk elmondani, hogy ki mit gondol, és tudunk egymással reflektálni, tehát egy valódi párbeszéd tud kialakulni, de te mondom, én alkalmazkodom szerintem, hogy egyszer mondom, még is elfogadom ne... úgyis. Te szoktál figyelni én arra, amit mondod, nem, nem vagy elegendő karácsony Gergelynek, mert amit te a közfejleszések tanácsán az azt másnap a kormány felülírhatja, és e tekintetben te nem vagy kormány tényező. Hát, ha kevés vagyok neki, akkor sajnálom, a, nyilván az ember nyilván igyekszik a munkáját ellátni, azt azért fontosnak tartom, hogy ez nincs így. Tehát, hogy nem volt olyan kérdés, hogy a Karácsony is tartottunk már két közfejlesztések tanácsa Nem volt olyan kérdés, amiben ha megegyeztünk, és a szavunkat adtuk, hogy a kormány oldal maga részéről ezt így elfogadja, akkor ezt a kormány megváltoztatta volna. Itt nem is e, erről van szó, te megnézted? Természetesen közben meg a kormány egy hierarchikus szervezetén, egy kis csavar vagyok egy nagy gépezetben, az én főnököm Gulyás Gergely és minden nyugfőnöke a miniszterelnök, de ez minden kormányban így Megnéztette, vagy referáltak neked a munkatársaid az RTL klubnak adott több, mint fél órás interjújáról? Hát ha ennyi enyhén ironikus megjegyzés belefér, akkor PR interjúkra nekem a mindennapi Az, nem, kerési, volt, az, az minden... nem volt PR interjú. Az, so, az meganyagy... Hát nekem ezt mondták, hogy ez hirtelen egy ilyen mutassuk meg a főprogrammester kedves népszerű arcát egy ilyen típusú reklám interjú volt. A hát akkor... De lehet, hogy akkor aki összefoglalta nekem, az e, tévedett. Alapvetően Két dologban tévedett. Az egyik dolog, hogy nem volt ilyen, mert ott elkezdett mondani valamit a főpolgármester, amit aztán az út és egy dolog, egy fiam, folytában... de, Hogy arról szólt, hogy ő mégis járt viszonulágásra. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Aki referált, remélem nem közös ismerésünk. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez az egyik, a másik pedig ő ebben megígérte azt, hogy ő úgy fog fordulni a budapestiekhez, hogy a budapestiekkel együtt, akik egyébként a városvezetésben október 13-án létre tudták hozni azt a változást, ami a város kerületeiben érzékelhető volt, tehát, hogy ők olyan nyomást tudjanak gyakorolni a kormányra, nem a közfejlesztések tanácsára, a kormányra, hogy a Budapest adót azt megszüntessék. Különös tekintettel arra, hogyha most rámész Karácsony-Gergely oldalára, ott az van kívül a Stop Budapest adó, ez lett a központi fejlét, és most minden ennek van alárendelve, és látható módon ezzel kapcsolatban minden nap lesz majd valamilyen kommunikációs esemény, beleértve, hogy lehet, hogy egyéb eseményt is megszerveznek. K két dologra reflektálnék. Az egyik, hogy Budapest adó. Nincsen. Az önkormányzatok, a 3200 önkormányzat Magyarországi önkormányzat közül a magyar költségvetésből a legkedvezményezettebb pozícióban a, a, a magyar költségvetés legjobb. Mondott teljesen el meg az ellenkezőjét. Igen, ezért lenne például jó leülni, mert én azt hiszem magamról, és természetesen ezt mondom Főpolgármester úrról is, hogy vannak nekem is érveim, és neki is érvei, vagy a városházának érdemes az érveket. Is Igen, de ami az, az iparűzési adónak felnőtt, mert, a mértékét... Bizonyat, hat, bocsánat, nem legyen, elnézést. Mert, tekintsük felnőttnek a, a, a közönséget, a választókat, a közvéleményt, és ha egy időben, egy helyen érvek ütköznek, akkor... Akkor, akkor meg tudják ítélni, hogy kinek van igazuk. Ezt mondom számokkal tudjuk alátámasztani, hogy a legnagyobb haszonélvezője a magyar költségvetésnek az önkormányzatok között Budapest önkormányzata. Ez egyébként jól van így, és ezt elfogadja szerintem a másik 3000 199 önkormányzat is, hiszen mégiscsak a nemzet fővárosáról van szó, és mi szívünk. Igen, de minőségileg azért csak más, mert a főváros befizetése a legnagyobb, illetőleg Budapest mérete is a legnagyobb. Arról beszél karácsony Gergely, hogy szeptemberben lesz arra módja, hogy először lásson olyan számokat az ipari adó be, tehát hogy milyen mennyiségű ipari adó folyik be, ami alapján ő reálisan tud számolni azzal, hogy mennyi pénze van. Ezzel kapcsolatban valószínűleg a kormánynak sincs számítása, hiszen azok a számok, amelyekkel te rendelkezel, azok nem azok a számok, mint amelyek egyébként a válság sújtotta Budapest iparüzési adójára vonatkoznak. Ez biztos, hogy pont erről van szó, hogy a, a, a, egy teljesen váratlan válsághelyzet Magyarországon, nem csak Magyarországon, a világban mi a koronavírus következtében. Ez Magyarország költségvetésén ütött egy 2000 milliárd forintos, elképzelni is nehéz, mekkora összegez, egy 2000 milliárd forintos lyukat, 1000 ezer milliárd forint kieső bevétel, ezer milliárd forint vállatlan kérdés. Ezt most csak közös teherviseléssel tudjuk kihazdani. Köz... Nincs az, az önkormányzat, nincs az a nagyváros, gazdag nagyváros, mert Magyarországon Budapest a gazdag önkormányzatok közé számít, nincs az a gazdag önkormányzat, aki ki tudná vonni magát a közös teherviselésből, ahogy egyetlen egy minisztérium és egyetlen egy állami szer sem tudja, és komoly e, e, zárulások, elvonások történtek az idei költségvetésben a minisztériumok rovására. Igen, de amikor a kormány arról beszél hogy a költségvetésben milyen összegek szerepelnek, akkor a főpolgármester e, e, csúnya lebukásnak éli azt meg, vagy olvasza azt, hogy ezek az elvonások, ezek nem a 2021-es költségvetésre vonatkoznak, hanem egészen 2024-ig fennmaradnak, mint ami. Amilyen... De ilyen meg nincs. Tehát Magyarországnak egy törvényben elfoglalt költségvetése, amit a kormány bizonyos korlátok között, szűk korlátok között módosíthat, és módosíthatja egyébként az országgyűlés szabadon, az a 2020-as és a 2021-es költségvetés törvényének a tervezete fekszik a tisztelt ház előtt, és nem sokára megkezdik a tárgyalását, és ez az, amit a nyári szünet előtt az országgyűlés. De akkor nem mond igazat június 23 as 24 es költségvetésről? Oké, akkor június 7-én 12 óra 41 perckor nem igazat állított a főpogármester. Precízen, az idő. Figyelj, én pontosan dokumentálok mindent. De igen, igen, el... Mondanám neked, a péntek este benyújtott dokumentum a 2024-ig tartó költségvetési kitekintés azonban leleprezi a hazugságot a kormány, és a kivéreztetés nem csak a jövő évre, hanem 2024-ig tervezi a helyi önkormányzatok megsarcolásából az idei 43 milliárd forintos összeg helyett a következő négy évvel 160 milliárd forint szerepel a kormányzati előterjesztésben. Budapest esetében az eddigi 10 milliárd helyett közel 40 milliárdos sarcot jelent éven. A gépjármű adóból pedig az idei 51 milliárd helyet jövőre már 87 milliárdot, 2024-ben pedig 95 milliárdot akar zsebre tenni a kormány, magyarul a 2024-es évre is vonatkozik kitételt. Ebben a költségvetési tervezetben, amit én nem olvastam végig, tehát ez mindenféleképpen hiányosságom, de karácsony Gergely vagy az emberei igen, és azt találták, hogy 2024-ben ez már 95 milliárd tesztételesen cáfolod, de ez akkor meg hol álmodta meg ezeket az adatokat, hol láthatta ezeket a sorokat karácsony Gergely és csapata? Van olyan elég sokszor a, a, a, az életben, hogy mindenkinek van valami igaza, és szerintem itt ez történik. Az a kérdés, hogy ezt az igazságot, a maga igazságát jó, hiszem nem, vagy rossz, rossz hiszem, a használja föl valaki a saját céljaira, a következő a helyzetet. A 20-as költségvetés van az országnak elfogadva, természetes, hiszen 20 közepén vagyunk. A 21-es, tehát a jövő évi költségvetés tervezeteben benyújtotta a parlament, a kormány a parlamentnek is tárgyalás hamarosan megkezdődik, és el lesz fogadva június-július folyamán a 21-es költségvetés, és majd jövő nyáron fogadjanak el a 22-es költségvetést. A pénzügyminisztériumnak kötelezettsége két kötelezettsége van, ilyen hosszú távú kitekintéseket csinálni, és kutya kötelességek kötve van, hogy amikor ezt csinálja, akkor az adott hatályos szabályok alapján tudja megcsinálni ezt a kitekintést, most erre az évre és a jövő évre valóban ez a javaslatunk a 2000 milliárd forintos lyuk miatt, és amit közösen kell befoltoznunk, hogy a gépjárműadó, adó, ami, ez egy fontos szem megint, az önkormányzatok, a magyar önkormányzatok bevételeinek 1,2 kettő. Ezt én értem, de kikerülted és azt a részt, amit kötelező Én ezt értem, de... azt mondtam, hogy szeretnénk visszaadni 22-23-tól az önkormányzatoknak. Ez könnyen lehetséges, hogy szeretnétek. Szeretnénk, hogy szeret... a gazdasági helyényeket nem, nem tudjuk. Tehát a, a, a, senki nem számított a járványra. Nem számítottunk a 2000 milliárdosjukra. Ez tényleg csak közös teherviseléssel lehet befoltozni. Nincs Budapest adó. Elnézést, a gépjármű adó, az adó 2000 nem, 2020... Egy mondat, azt mondják még, és aztán még... Egész ez nem a számokról szól. az, De. Egész, ez nem az a egész, egész a számokról egész szól most. Nem, szerintem teljesen másról szól. Majd remélem, hogy meg tudjuk beszélni, hogy elmondhatom, Figyele, meg, le, persze. De nem, ne, előtte, ha van bármi. Nem, nem, adott. szerinted miről szól? Ugye, azt mondta Karácsony Gergely, amíg a költségvetésben nem lát olyan adatokat, ami alapján ő tervezni tud, az addig ő szeptemberig nem lát Budapestet illetően olyan adatokat, aminek következtében a közfejlesztések tanácsára érdemes lenne elmenni. Hogy ebben igaza van-e, vagy sem, azt nem tudom eldönteni, de hogy világos beszéd, az egyértelmű, és ez számukról szól. Szerinted miről szól, vagy miről kéne, hogy inkább szóljon? Jó, de, de ugye Karácsony Gergely egyre inkább a a kommunikációjában a kormánnyal a szemben határozza meg magát és, és konfliktusos kommunikációt egyre erőteljesebb. Ő meg ugyanezt mondja rátok. kiszinál, és azt mondja, hogy a kormányjal a szemben akarja képviselni a, a Budapestieket. Tehát a, a kormányjal a szemben akkor lehet képviselni a Budapestieket, ha leül a kormány képviselével. Tehát, de, de szerintem máshol van szó, én ezt két mozdonatból értettem meg, baloldali karátaim ma beszélgetve, illetve Tüttőkata egy interjújából, hogy ez, ez arról szól, de ez, ennek egy része teljesen rendben van, szerintem, hogy a Budapest politika az a városházan, az nem csak a budapesti ügyekről szól, hanem arról, hogy van egy versenyfutása az ellenzék politikai isai között, és van egy versenyfutása azért, hogy ki legyen 2022-ben az ellenzék miniszterelnök jelöltje, ugye a Tüttőkata át a klik Német Péterhez, és ott uh, ő ugye karácsonygyergely beosztottja, tehát a polgármester helyettes a főnöke karácsonygyergely, és azt mondta, hogy hát karácsonygyergely lenne a legjobb, lesz a legjobb miniszterelnök jelölt a, a, az ellenzékben, és szerintem ez már ezeknek a miniszterelnöki ambícióknak, hatalmi ambícióknak a része, ez a bekeményedés, konfliktusos politizálás, de azt szeretném mondani, hogy ez egyébként teljesen rendben van. Tehát az érthető, hogy egy 41-néhány egy éves embernek vannak ambíciói, és neki akar esetleg futni újra annak, hogy Orbán Viktor kihívója legyen. Főleg, hogy ugye egyszer bementoringbe, és ott hát ott kudarcot vallott, ugye egy nagy kiütéssel végződött az a mérkőzés, amikor ő volt az NSZP miniszterelnök cseröltse, azt szerintem az egy méltányolható dolog, hogy kijött, leporoltam magát, felállt, és most úgy gondolja, hogy újra szeretne megmérkőzni, és van egy ilyen Dobrev karácsony-versenyfutás, ezt a baloldali barátaim mondják, és szerintem ennek is, ez is áldalja. Ez mind rendben van, tehát az embernek legyenek ambíciói, az nagyon fontos, hogy közben a városvezetői oké, okay, akkor térjük lezéteni. vissza erre. És Budapest ne legyen Oké, okay. azt a kérdezem a tőled, 2024-re hol van az a dokumentum, amely 95 milliárdot tartalmaz a gépjárműadóra vonatkozóan -e az a pénzügyminisztérium által elkészített ki kitekintés. Semmilyen kormányzati döntés. De, de ugyanakkor, nem akarom bántani őket, mert rendben a van? tehát a, a terve... terve... könyv, okay. hogy mindjárt könyvtérős tisztvisel. Okay, tervezet... eh, az az feladat, hogy csináljon jó. előtt elő kitekintést. Jó, a most, kérdés mondjuk, az most okay. a hatályos szabályok, most a szabály az, hogy a gépjármű a kormányhoz jön, ő kötve van a hatályos szabályok, ez alapján ki kitekintést készíteni, és természetesen. De a 2024-ig elnézést, tehát a ciklus. Ciklúcsok... Jó, hát akkor azt e kell mondani, hogy nem az árnyéktól ilyet meg. Karácsony Gergely. Azt szeretném tőled kérdezni, Jó, hogy... Jó, de, de azért nézzünk már tényleg, tehát be, belemehet, belemehetünk a, a, a, a számháborúkba. E, idén is kap 90, majdnem 95 milliárd forintot kapnak a fővárosi önkormányzatok működése, fejlesztése. Jövőre ez meg fog növekedni ez az összeg, és van ez a szolidarit... Szerintem, be, mintha beszéltünk volna a múlt héten erről, van ez a szolidaritási adó nevű intézménye a magyar önkormányzati finanszírozásnak. Ennek az a lényege. Ezt elmagyarázta a gyerek. Ezt elmagyarázta De azt is meg, hogy de én. én nem... egy, egy, egy mondatot hadd mondjak 135 önkormányzatnak kell a matematikai képlet alapján a gazdag önkormányzatoknak a szegény felé ilyen transzfert fizetni, a szolidaritási hozzájárulást. 135-nek matematikai képlet alapján mindegyükre de én ezt értem, értem ad, és el is mondtad itt ez nem erő el... ezt is elmondtad, van, ezt is elmondtad a 85%-át ezt, a, a ezt, ezt, ezt, ezt is értem az de a igen de Ugyanakkor tudom, hogy nekem. Mindenkinek nehéz. De, de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, itt nem erről van szó. Én nem képviselhetem itt Karácsony Gergely, de mégis kénytelen vagyok, hogy arról beszéljünk. Úgy egy... tűnik pedig. Hát azért, hogy mondjam. De jó jó, jó vitát tehát a vitákból kiderült talán az igazság. Ha a jó vitáknak van értelme, úgyhogy folytassuk. Két dolgot egy-egyért egy meg. Egyrésztről, mint egy. Örökös ellenzékének nekem mindig a kisebbet kell védenem. És ebből a szempontból Karácsony Gergely a kisebb. Ráadásul pontosan tudod, hogy egy szubjektív dologgal is küzdők. hogy. nagyra tartom, Ugyanez a nagyra a részemről egy tízes skálán tízesre szűnt meg, de ugyanakkor mégis szakmailag helyt kell állnom akkor is, hogyha érzelmileg... Nem ne enged, engednek ő, azt, hogy elmondjam azt, amit neked már elmeséltem, és a nézők, hallgatók egyaránt tudnak, hogy október 13-án tanácsadóira hallgatva, a saját magától úgy falcolt le róla, hogy azt sem mondta, hogy habakuk. Egyszer már előtte ugyan vérig sértett, amikor nem állt ki mellettem Buzsér Robert egészen nemtelen támadása kapcsán, de nem elég, hogy magánéleti kapcsolatban voltam vele, bár barátok nem voltunk, de az önkormányzata, amit vezetett, öt éven át voltam kapcsolatban, és ezt Semmilyen telefonomra, e-mailemre, e e sms emre nem reagált, és én az ilyet azt roppant rühellem, és én ezt egész pontosan elmeséltem neked, amikor. És tan... Úgy látod, hogy te nem adtál erre okot. Én semmilyen nem okot, az okot az nem adtam az rá az, az ígért a világ, hiszen október 13-án még kétszer beszélgettünk, utána pedig a szó fizikai értelmében eltűnt bele itt, hogy azon a héten, még péntekel nyilatkoznia kellett volna a keyfejen csinak. Tehát nekem dupla terhem van. Egyrészt a kisebbet kell képviselnem veled szemben, másrészt képviselnem kell egy olyan karácsony aki ki nem áll. A <gül> Igen, megvan a keresztje, de megvan az a szakmai feladata is, van, ami, aminek helyét kell állni. Azt kérdezem tőled, hogy ő, aki nem ment el, a közfejlesztések tanácsára. Vajon mit lát abban a mai találkozóban, amit Pintér Sándor vezet, és amivel kapcsolatban a magyar nemzet egyértelműen tudja, hogy oda se fog elmenni, hanem Kisanbrust küldi el, ugyanakkor a saját kommunikációjában ez egyáltalán nem jelentkezik, hiszen ott egy településfejlesztési e, e, értekezlet lesz, és ő abban meglátta azt a lehetőséget, amit a közfejlesztések tanácsában nem én nem tudok a, meg nem is akarok megmondom őket a polgármester úr fejével gondolkozni, tehát hogy váratlanul melyik közösen megállapított várbeszédet, egyeztetést mondja le, és melyikre megy el, és aztán a végén odaére. Nem, tehát én nekem nem, nem feladatom, azt tudom mondani. Egy dolog biztosan tudok mondani, Három hete írtunk neki egy levelet a Láncidba kapcsolatos kérdésekben. Itt nagyon fontos, hogy feladata elvonásról szó sincs. A Láncid gazdája a főváros, a Láncid felújításának felelőssége feladata az a főpolgármesteré. Mi támogatjuk 6 milliárd forinttal. Van néhány kérdésünk, mert kialakult itt a fővárosi nyilatkozatok alapján egy ellentmondásos helyzet. Kérdéseink voltak. Három hete nem kapunk választ, de ma végre Kis Ambrussal tüttőkatával le fogunk ülni, és remélem, hogy ők válaszokat adnak a, a kérdéseinkre. Főpolgármester úr, ezen az egyeztetésen sem lesz ott hogy a közfejlesztések tanácsai ülésére. És ez nem, ez nem, nem, is, nem is azonos nem azaz, azzal, amit Pintér Sándor nem, nem, nem, nem. Ez egy, ez egy másik egyeztetés egy más időpontban. Én azt tudom, ebben eléggé bízom minket hívtak meg tehát gondolom, hogy mindenképp ez a találkozó létrejön és nem lesz az utolsó pillanatban lemondva tehát engem ön meg kit ön, ön két két vissz, vissz, vissz. Ön, két visz magába? Ittézi Dávid mellettem lesz, és néhány munkatársunk még segíteni megyünk. Nekem már az is eszembe jutott, hogy a láncit azért sodródik így a főváros útvesztőjében, mert esetleg a BKK, ami a szétesés határán ugye a harmadik vezetőt fogyasztja fél éven belül, amióta... ezért Ittézi Dávid segíteni viszem, tehát azt a feladatot kapta Dávid tőlem, hogy a a következő hetekben, ha kell a beruházás szakmai programjának meghatározásában, vagy a közbeszerzés összerakásában, kiírásában segítse a főváros munkáját. Engedje, engedjél meg egy gondolatjelet! Nem tudom, hogy a hallgatóim, nézőim érdeklődést mutatnának-e iránta. Egy szűk rész biztos, hogy igen. Megnéztem a Rónai jegonnak a beszélgetését, ami veled volt. Ez a szakmai betegségem még három hétig tart, és utána megpróbálom egyik pillanatla másikra elfelejteni. Nem. Jó, jó pihenést majd. Gyakorlatilag azt láttam Rónai Egon nem tudom, hogy hány, egyenes beszédet csinál, hány riportalanyjal, az, amit én a Kejfej vagy csinálok jó rosszul, azt szerintem rajtam kívül más nem nagyon csinálja, de ez most nem az önfényezés ideje, hanem az, hogy olyan mennyiségű adat és olyan mennyiségű papír van előttem, ami egyébként a kollégáimnak vagy kollégáimnak mondott embereknél, ez rónájegóra vonatkozik másokra nem feltétlenül, nincsen. És itt megjelennek azok az apróságok, ahol az ember látja ennek az egész kommunikációs és politikai térnek az alakulását, amit én szívesen végigvennék a felekkel, miután azonban ők ellenérdekűek, kicsi a valószínűség, megszólalnának. Abban az RTL Klub videóban, vagy interjúban, amit neked e, azt mondták, hogy lényegtelen, abban arról volt de szó, nem, nem ezt mondták, hogy, lényegtelen. hogy PR szempontok, de ez nem volt igaz. Abban arról volt szó, mert ugye te rendszeresen hivatkozol, és teljes joggal arra a tanulmányra, e, amit ugye még Taros István rendelt meg, és ami egyébként talán ott volt a kezedben, akkor, amikor de nem tudom, hogy tudsz e arról, igen, de most szerintem én, ahogy Nyakó István mondaná, új novumot fogok neked mondani. tudsz e arról, hogy a főpolgármester új tanulmányt rendelt meg, mert ennek lejárt a szabatossága? Nem, erről nem tudom, Hát valamit. Az egyik kérdésünk, amit három hete egy tiszteletteljes udvarias levélben föltettünk főpolgármester úrnak, hogy érvényesnek kell még tekintenünk, annak a szakvélemnek miért nem, nézeti, nem az, ez, ez amit ez az ő azért. adott át nekünk, nem, amire ő nem. hivatkozott van-e új szakvélemény, mi erre nem kapnunk választ. Hát akkor beszélgessél velem, vagy beszélgessünk majd magánemberként, ha amikor nem leszel. Kiderült ebből az RTL klubos interjúból, hogy megrendeltek egy újat, mert annak a megállapításai ma már nem érvényesek, és az is kiderült, hogy nincs szükség a jelenlegi műszaki állapotában súlyos korlátozásokra. Az egy másik kérdés, hogy a felújítása se fog beleférni 18 hónapba? Hát igen, de ez, ez a legnagyobb probléma, mert ugye amit uh, tavaly évvégén a mérnökök a Városháza megrendelésére szakvéleményt elkészítettek, amire Karácsony Gergely nagyon sokszor hivatkozott ez egy nagyon komoly majd szállózó oldalás szakvélemény, és nekünk személyesen ő adta decemberben, hogy ez a ez a helyzet a láncítal a helyzet leírására. Ez nagyon világosan megmondta, hogy nem halasztható a felújítás, és azt is nagyon világosan megmondta, hogy a halasztása az tetemesen, drasztikusan így fogalmaz, növeli a költségeket. Hát akkor az az vala, érdek, vala, valami új történt. Évtől, Értem, de itt, itt most második. Abszolút, kiliátok én pontosan... A... Erre azért? nem tudok válaszolni. Nem ő, azt nem mondja, nem. ő azt mondja, ő azt mondja, hogy ebben az RTL klubos videóban. Én ezt értem, csak én is kérdezek, hogy egyebek között olyan járulékos költségek miatt drágul a láncít felújítása, amit szintén szeretne egy megfelelő emberrel megbeszélni, mely szerint ne legyen ez a 18 hónapos időkorlát, csak az operatúrnak mondom, hogy nyugod, nyugodtan elmehetsz, nem számít az a zaj, amit kell, akkor valaki nagyon udvariasít. A másik, mert ugye a tévéadás befejeződött, hanem, hogy egyrészt a 18 hónapnál többre van szükség, két-három évről van szó, amely két-három éve egyébként arra is jó lesz majd, hogy Budapest közlekedését át lehessen nézni, és a belvárosi közlekedésről mi mindenről lehessen koncepciót alkotni, és azt mondja Karácsony Gergely, mindjárt befejezem, hogy nem csak hallom a levegővételedet, hogy e, itt olyan járulékos költségek is vannak, amelyek eleve azzal számolnak, azzal a ködbérrel, amit egyébként a kormány közeli vállalkozók felszámíthatnak akkor, ha 18 hónapot meg haladja a kivitelezés, és a Városháza köszöni szépen, nem szeretne Paks 2-höz és Mészáros Lőrin szállodáihoz hozzájárulni, így fogalmaz a főpolgármester az RTL klubnak. Hát, János, azt tudom mondani, hogy a magyarázkodás, kifogáskeresés, tehát, hogy mit miért nem csinálunk, ez, ez megmondom őszintén, én ezen nem tudok mit kezdeni. A fővárosnál van a feladat, amikor Tarlós István átadta a városházát a kormány 6 milliárdos támogatásával. Az az összeg, ami csak a láncít felújítására az alagút nélkül és más dolgok nélkül szükséges, megvolt. Semmiféle előrelépés, semmilyen közbeszerzés kiírása nem történt. A telnek a hónapok, a hónapok telése sok-sok milliárd költségnövekedést nem jöttek valamire, amit korábban egyszeri, nem tudtak. Egyszeri 18 hónapos lezárás helyett két-három éves lezárásról beszélnek. A város közepén meg lesz bénítva a város közlekedése. Szeretnénk tisztán látni, szeretnénk, ha megkezdenék a munkát, a kormány állja a szavát, a 6 milliárdot adja annak a, annak a, a, a, a főváros folyamatos késlekedésének mulasztásainak a költségét nem lehet sem a kormányan, sem a budapestiekkel megfizettetni. Lássunk már végre tisztán, remélem, hogy ma válaszokat kapunk a kérdéseinkre a fővárosi egyeszték Két kommunikációs térben vagytok, mind a két fél a maga kommunikációs terében győzelemre áll. A nagy kérdés, hogyha egy kommunikációs térbe kerülnek, vagy kerülnének, ott mi történne? Leülnél uh, karácson ergelyel? Én, én ugye nagyon sokan tudom, már nekem mindig megtiszteltetés, ha. Valaki, de most egy tévémesorról van szó, vagy rádiómisorban. Nem Természetesen, Tehát még rajtam biztos, én, á, én készen állok, ha van ilyen kezdeményezés, a főpolgármester úrnak ez megfelelő, akkor te. Az a kérdés, hogy hát, te én kezdeményező nagyon... vagy, e? Én nem kezdeményező, Nem hát mindig, ki vagyok én, tehát hogy. Én hát, én nem aragudjál arról, hogy. Én egy, ál, én egy kinevezett államtitkári rangú kinevezett kormánykisztviselő vagyok, ő pedig a budapestiek szabad döntéséből a demokratikus felhatalmazása a Budapest főpolgármestere. Én mindig állok a rendelkezésre. Ő nem kezdeményezet a munka a ő, Én nem tudom, hogy lett volna. Ha, ha, ha az ATV kezdeményező, én rajtam nem úlik, én állok rendelkezésre. Oké, rendben van, de akkor ezek szerint te szívesen részleszel ebben, de nem vagy kezdeményező. Én semmiképpen sem vagyok kezdeményező, de, de, de, de ha ha van ilyen kezdeményezés, én állok előtte. Értem, csak ez, ez részleteit tekintve egy fontos dolog. Visszatérve a lánchídra, ebből az derül ki, legalábbis amit az elmúlt időben mondott, hogy ebből szeptemberig az igegyat a világán nem lesz semmi. Hát akkor még többe fog kerülni, és még hosszabb ideig kell majd lezárni a várost, hogy miért nem lehet belőle semmi. Tehát még egy dolgot hát el. Minket? Tíz éve azzal vádolnak, hogy az ilyen nagyberuházásoknál milyen csúnyaságok történnek. Hát akkor tessék megmutatni, hogy hogy kell egy nagyberuházást megcsinálni. Hát írjanak ki, folytassanak le egy nyílt Európai Uniós közbeszerzési eljárást, tartsanak szabad versenyt, védjék meg a budapestieket a piac mohóságától, és mutassák meg, hogy egy nagyon alapos közbeszerzés eredményeként még olcsóbban tudják elvégeztetni ezt a munkát, mint ahogy Talós István ajánlatokat kapott az általa írt közbeszerzésem. Itt a lehetőség, hogy bizonyítsanak. Tessék megcsinálni. Okay. Tessék el. Akkor a beszélgetésünk utolsó és e, záró részében léces köszbe a biztonsági jöveidet, mert fogalmam nincs, és e, ez egy abszolút nem szép megjegyzés lesz, de egy ideig nem beszélgetünk, így aztán úgy beszélek, hogy szoktam. Tehát tegnap, amikor polgár beszélgetett veled, hogy ő miért nem vette figyelembe azt a sajtótájékoztatót, amit a városházán adott, e, e, és amiről külön a Facebook. A számomra teljesen értelmezhetetlen, de itt vannak előttem a programpontok. Hoppá, ez mi? Jó, ja, megszüntettem. Sokámmal nincs. Én uh, vagyok, én, okay, javaslat, Karácsony javaslattal megy a kormány elémüten egyeztetett a kerületi polgármesterekkel, és ez az önkormányzati szövetségek mai összejövetelére vonatkozik, amelyet egész egyszeren per kormány emleget az index, és amit nem emleget kormányként a főpolgármester, de könnyűleg én ezt értem, de ez így van megjelenítve, és lehet, hogy a tegnapi sajtótájékoztatóban is így hangzott el, annak csak egy részét hallottam élőben, az összefoglalója van előttem, valamint Karácsony Gergely írt, abban nincs szok kormányról, abban az van, hogy végre valahelyre összeívta a kormány, az önkormányzati szövetségeket, és ott ő el fogja tudni mondani, mint ennek egyik vezetője, hogy mi a véleménye a jelegi helyzetről, az indexben meg úgy szerepel, hogy Karácsony javaslat javaslatcsavaggal megy a kormány elé, miután egyeztetett a kerületi polgármesterekkel. Ez tehát ma javaslatának legfontosabb elemei, és akkor ezeket mondom. Egy. Vonja vissza a kormány a gépjárműadó elvonását az önkormányzatoktól, ugyanakkor, ha visszakapják ezeket a forrásokat, címkézzék fel, és csak célzottan útfelújításokra lehessen felhasználni. Szerintem ez egy meg. Igen, és hát, hogy abban a, akkor, amikor e, e, elkövetkezik az az időpillanat, hogy ami a, a magyar gazdaságot ért 2000 milliárd forint, vagy a magyar gazdaságon esett 2000 milliárdos lyuk már nem teszi szükséges, hogy a, a kormányhoz folyanak be a gépjárműadó bevételek, hogy akkor egy ilyen módon kerüljen vissza az önkormányzatokhoz, ez egy De ez egy azonnali, ugye három csomagot különít el, Karácsony Gergely, egy kárenyhítési csomagot, egy kilábalási csomagot és egy hitelességi csomagot. De, nézd, van, egy, van egy, egy olyan olyan olyan vitánk, ami lehet, hogy vita marad, de az a demokráciában természetes, hogy vannak viták, és nem mindig jutunk megegyezésre, hogy mi azt mondjuk, hogy Tényleg a járványhelyzet miatt keletkezett egy 2000 milliárd Én ezt a magyar költségvetésen, és közös teherviseléssel tudunk ebből kilábalni, és a kormány saját magán nagyon komoly takarékossági elvonási lépéseket kellett foganatosítson, és, és muszáj ebben állni az önkormányzatoknak is. Nem tudjuk, az, és hangsúlyozom még egyszer, Hopp. nem tudjuk még egyszer az önkormányzatok 1,2%-át jelentő, tehát elenyésző részét jelentő gépjármi adót 20 és 21-ben visszaadni. Nem tudjuk. Hát, hát kell rájutni, erre legyünk tekintettel, de ezt most végig kell, hogy vegyük megvárnak a kollégák. Jó, de figyelj, vagy. most akkor kis türelmüket kérem. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy erre egyébként ma a Pintér Sándor által vezetett értekezleten kaphat-e választ, vagy erre nem tudsz válaszolni? Hát Pintér Sándor magyar hangja, semmiképpen sem vagyok, miniszter úr, illetve talán Pogácsás Államtitkár úr hívta össze ezt a törvényi kötelezettségének eredetével. Vajok köre ennek a, a tanácskozásnak, hogy ilyen ügyben döntsön? Tehát gondolom, hogy bár ugye Kalácsony Gergely egy személyben hatalommal dönt a főváros ügyeiben, de, de gondolom, hogy ő sem azonnal hoz döntéseket, és természetesen a kormányképviselő is tárgyalnak, majd a kormányra tartozó döntés. Oké, okay, akkor a következő azt mondja, a kárhelyi Intési csomag 4 elemből áll, a város által fizetett szolidaritási hozzájárulás megvédszerezése helyett törőjék el, legalább átmeneti időre, amíg a budapesti foglalkoztatottság visszanem áll a járvány előtti szintre. E Erről is beszéltünk már most, ma is megfelel, meg a múlt héten is a szolidaritási adó, a szolidaritás bolozali értékén alapuló része az önkormányzati finanszírozásnak. De ő ebben azonnali változtatást akar. A akar. támogatni fogják a föntartását. Ennek az a lényege, hogy a ez 3200 település van, a 135 leggazdagabb település a szegényebb településeket javára befizet. Egyedül Budapest az, aki kevesebb... Befizet. Értem, de ő ebben ilyen változtatást szeretné nézni azonnal. Budapest a legnagyobb kedvezménye okay. a magyar költségvetésnek. További kedvezményeket ebben a járványhelyzetben okozta a válságban. Nem tudunk biztosítani budapest -telenek. Abban pedig bízunk, hogy a másik 3199 település elfogadja azt, hogy Budapest van a Jó. Budapest nem akarja elfogadni. Hiszen mégiscsak a nemzet főváros. Ebben a kárhelyítési samokban az is szerepel, hogy a után fizett értmitmény adót töröljék el. Meg fogjuk fontolni ezt a javaslatot. Ez egy új elem, én nem most, mert tegnap tette meg, tegnap hallottam először. Pénzügyminisztérium bevonásával meg fogja a kormány fontolni. Ez visszaköszönhet a költségvetési törvényben? Hát a költségvetési törvény vitája most fog megnyílni, tehát az még a költségvetés alakulhat. Az évente biztosított... Az 21-es. Az évente biztosít a 12 milliárd felett a kormány támogassa a közösségi közlekedés veszteségének finanszírozását, na hát ez egy akkora fejezet, hogy önmagában ettől. Hát, igen, én azt kérem János, hogy na, tényleg most e, már 40 percre ne neharagudtam, hogy nem mennem kell, de ez egy nagyon fontos kérdés, és egy egy jó, és azért erre, erre szeretnék kitérni. Tehát nagyon nehéz a, a sírámokat a panaszokat, a kifogásokat e, hallgatni miközben azt látjuk, hogy a közösségi közlekedésben, meg a Lánch Híd esetében is két kézzel pazarolja, szórja el a városháza a budapestiek és a magyar adófizetők. Tudom, elégetett e benzin. Pénzén. Tehát így van, tehát kellett volna egy tisztességes ebben a nagyon egyedi járványhelyzetre kitalált Taylor made ahogy az angol mondja, menetrendet csinálni, ami azt jelentette volna, hogy a munkaidő kezdetén és a munkaidő végén sűrűn állnak a tömegközlekedési járművek, hogy az embereknek ne kelljen egy egymást, a járványhelyzet kerülős közepén, ahogy az megtörtént Budapesten, és egyébként pedig, amikor üresen jártak napközben, és különösen az esti órákban, és égették el mindannyiunk pénzét, akkor pedig visszatállták. Ők ezt másképp, pedig, másképp látják. Hát, de felvételek vannak arról a sajtóban, hogy milyen üresen közlekednek a buszok Le, Ezeknek az összegszerűségesek. E e e e még egy dolog, a kár, egy szó, és aztán sajnos tényleg e tudomásra vettem, de nem kell, de a, a kár enyhítés. Tehát én, én a kár enyhítés, te is jogát voltál valaha én is, de egy római jogi alapelv, Hogy amikor valakit kár ér, akkor csak azt aketi bárkitől számon, ha okozta neki, ugye itt a kormány nem okozott kárt amely, amelyet már, amely azon felül van, amit elkerülhetett volna. Tehát mindenkinek kötelessége minimalizálni és megtenni mindent azért, hogy a legkevesebb veszteség keletkezzen. Nagyon nehéz úgy tárgyalni a fővárossal, hogy közben ők a kárenyhítés elemi kötelezettségének nem tettek eleget, és sokkal kisebb veszteség érhette volna a BK-t, ha például egy ilyen menetrendi változást megtesz, és feleslegesen nem járnak üresen a buszok, minthogy mint, hogyha, mint hogy úgy, hogy nem tette meg ezt a kárenyhítést. sokkal kisebb lenne akár, ha a lánc felújítását megkezdték volna, és nem következik majd be az a helyzet, hogy akár kétszeres, háromszorosába kerül az eredetileg reális összegnek, mert késlekedtek, mert nem írták ki. Tehát, hogy nem enyhítik a saját kárukat, és ugyanakkor minden fizessen meg a kormány, miközben Budapest van a legkedvezményezett helyzetben a magyar költségvetésben ezt elég egyszerre nehéz. Az, minket, utolsó, szólyogat, vagyunk, az utolsó szólyogat az utolsó szólyogat két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a kárvaló... Én a vádlott, akkor, ha utolsó nem, vádlott, nem, nem, nem, vádlott, nem, az az udvariassági. Kertük, nem, kérdez, nem, nem, az udvariassági. Kérdez. Az, Igen, az egyik az, hogy ennek senki nem lehet a kárvalótja, mert egy rádió is annak épp úgy nem lehet kárvalótja, mint ahogy egy politika is mindenkit kell, hogy szolgáljon. Vannak kedvezményezettebbek és kevésbé kedvezményezettek, ezt megértem de el kéne oda jutni, hogy az egyik ne büntetésről beszéljen, a másik pedig ne a másiknak a kifogásairól beszéljen. Ez az egyik. A másik pedig, hogy most Karácsony Gergelynek vannak-e politikai törekvései, vagy sem, felteltően vannak. én miközben rólam, én nem vagyok nem a te... A város vásárat, ez, nem a városvezetői Budapest lehet... Erről már Azam, múlt időben lehet beszélni, rád, ez, ez nem is jövő idő, és nem is jelen idő, hanem ez már maga a múlt és a jelen. Én csak arra hívnám fel a szíves figyelmedet, miközben tudom, hogy ezzel tisztában vagy, de most egy ideig nem beszélgetünk, hogy bár telefon az rendelkezésünk rá is találkozni is lehet, de itt a TV nagy előtt, hogy az a mód, ahogy jelenleg ez folyik osztott képmezőben, de nem egyszerre, ez gyakorlatilag kicsit olyan, mint amikor a boxulók egymásnak üzennek a mérkőzés előtt, és én könnyen el tudom képzelni, hogy ez akár 2022-ig is elhúzódik, miközben ez ebben a formában a közfelejtszések tanácsán végét jelenti, és egy olyan háborúskodást, amit egy város csak megszívni tud. Én ettől tartok. Mindaddig érdemes nekünk, nekem személyesen együtt élnem a, a akár a pocskondiázással is, vagy az erőteljes megjegyzésekkel, amíg van egy fikar esély is, hogy közben tudunk olyan párbeszédet, közös egyeztetéseket folytatni, ahol legalább egy ügyben egy megoldást találunk. A Vitézi Dáviddal együtt megyünk a Láncidról egyeztetni, meghívtak, azonnal elfogadtuk a helyet és az időpontot. Remélem, hogy Láncid ügyében kapunk válaszokat, és előrébb tudunk jutni, és akkor majd jöhet egy következő ügy, amit meg lehet oldani. És még egy megjegyzés, csak hogy a számok nyelvén beszéljek. Én folyamatosan szoktam nézni műsorokat, az internetes hallgatottságot. Először fordult elő a mi beszélgetése folyamán, hogy az folyamatosan nőtt egészen mostanáig. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és talán ez egy jó pont, hogy elbúcsúzzunk. Én köszönöm szépen a lehetőséget, és néhány épp állok újra. Jó, nem állt szándékumban az idegeidre, és a többiek idegeidre menni, akirát várnak. Szépen. Nem, szépen. Csak, csak a munkámat végzem. Köszönöm szépen. És én is rendben, átvagyadva. Köszönöm, Át köszönöm. köszönöm Szia. szépen, minden jót kívánok. Mit csináljak azokkal a papírjaimmal, amelyekről nem tudtam felolvasni a kérdést? Mit csináljak majd a, civil a pályánban? ahol én leszek a legtájékozottabb, de ezt a fülemre kenhetem, vagy nem tudom, hova szokták kenni? Jó lesz, hogyha eljön ez a szünet, és jó lesz, ha a jövő héten már kevesebb közélet lesz. Jó lesz, vagy legalábbis remélem, hogy jó lesz. 061-877-0877, nem tovább, mint 9 óra 12 perc. amelyben nem telefonálnak, úgy nagyjából 5 perc múlva vége lesz a műsornak. Hát ez a 9 óra 12, ez nincs gránitbavésve, se külbe, se semmibe. 061 877 0877 másodszor Elnézést, csak rámolom el a CD-jét, azt halljuk. Hát úgy tapasztalom, hogy nincs érdeklődés, amit megértek, bár az ellenkezőjére is volna vágyam, de hát egyszerre két dolgot nem lehet. Tehát maradjunk abban, hogy miután itt a papíjaimmal el vagyok veszve, és rövidesen telefonálnom is kell, amiben van múlt halasztásra, de akkor nem kell vele érnem, hogy elmondjam, hogy 061-877, 0877, senki többet? Minden nap kísérleti műsor. Jó reggelt! Jó, reggat. jó reggat, kívánok! Csak azt szeretném mondani, hogy a műsor nagyon jó. Én a, hadd mondjam el, hogy én véleményem szerint a fülyes túl. De van tanítva bizonyos szövegekre, és azt mondja. Értem, de ma nem erről volt szó, úgyhogy ezt általában mondhatta, ez a mai napra nem állt. 061877, 0877, de ez most már a harmadik fölött van. Senki többet negyedszer ilyen nincs. Jöreged! Jó reggelt kívánok! Ettől a pasastól csak hájni lehet. Értem? Ebből ne telefonáljanak, tehát ez, ez ez engem ad egy nem érdekel, ahogy az ellenkezője se érdekelne, uh, másrésztről meg nem jutunk vele előrébb. Meg hát ez nem egy fradi meccs, ahol egymást ócsárolják a felek. Bár volna igényre. Jó reggelt! Hát drága uram, a gyugodtan. Jó, hát akkor maradjunk abban, hogy több telefonra nem számítok. 140. Tesszük. Szép jó napot! A mai napra pontosan állt, hogy mint egy papagáj úgy mondta a szőriás. Nagyon szomorú volt hallgatni. Jézus Mária! Jó reggelt. Haló! Jó reggelt. Jó réget, kívánok! Hát egy nagyon kétszűrű ember egy köpönyek forgatók... Ja! akkor örüljenek, hogy nem fogják hallani hónapokon keresztül, hogy nem fogják hallani falusantás Duronelli Pétert, Nemes Gáborot, és aztán engem se fognak hallani. Hogy mi lesz a tévében ennek a műsornak az idején, mert ugye ennek a műsornak helye nincs, az már ki fog derülni. Köszönöm szépen, nem szeretnék több emberrel beszélgetni, mint ahogy jól esik, hogyha engem dicsérnek, de nem tudok mit kezdeni, nem esik jól, és nem tudok velem mit kezdeni, hogyha a hozzá téve hogy mindazok, akik tisztában vannak a főpolgármesterrel való viszonyomról, azok úgy hallgatnak arról, mint hogyha egyébként abban nem lehetne ugyanígy megnyilvánulni. De nem hintek sebbbe sót. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk 7 óra után, 4-8 előtt. Addig is Janos kukat, gmail.com és hát szokásan híven még ezt megpróbálom, hát a kivétel. Jó reggelt Na, jó reggat, hát azért nem sikerül, mert annyira késik a internethez képest. Az a helyzet, hogy végre, én ezzel magát, mert itt mert, mert tényekről egy lehet hallani, és ez a mostani is ilyen volt, és talán ez elterjed el el el a világban, de Magyarországon, hogy hogy, hogy tények alapján lehet vizatkozni, és nem éteget az emberekkel, hogy azt mondják, hogy közben, vagy nem közben, hogy mert az a hogy maga mit mond, és hogy kérdezés. Igen, de a tényekkel is az a helyzet, hogy én jövök bizonyos számadatokkal, más-más számadattal jön, az pedig, aki érdemben tud válaszolni, mert hogy érintett, egyszerre két ember nincs jelen. Itt is ritkán volt vita, bár volt már vita műsor. Én csak egy közvetítő vagyok. Itt a főszereplő Füriás Balázs, itt a főszereplő Karácsony Gergely, itt a főszereplők önök, meg én, annyiban, amennyiben a mi életünkről szól. Köszönöm. Szarja mondani, de inkább egy köpönyek forgató Füriás aki megnyilvánul, mint Karácsony Gergely, aki nem. Ez nagyon szomorú. Ez így van gondolja mindenki, amit akar. Bár nem gondolnám -e forgatónak a főest. De igen. És keresem azt az embert, aki úgy őszinte, mint én, aki ezt bevallja abban a műsorban, amelyben karácsony Gergely érdekeit a szó jó értelmében úgy képviseli, hogy azt a szakmai hivatása és a tisztessége diktálja, miközben a főpolgármestert egy rongy embernek gondolja a múltunk kettőnk múltja alapján. És lehet, hogy ebből az egész mai műsorból csak ez a rongyember ember fog megmaradni. Mert ezt felkapja a Blik, vagy az Index, vagy az akármi szöveg összefüggéséből kiragadva, meglebegtetve olyan módon, amit ugyan én tettem lehetővé, de ami messze nem a lényeghez tartozik, de mégis része a fejöncsönök. Ahogy rongy embereknek találtam önöket tegnap és ma, akik nem álltak ki az igazság mellett, és az igazságot képviselő, vagy a megnyomorítottak mellett, hanem mindenféle hülyeséggel jöttek elő, és ha valakit lezsidóztak, akkor önmagában nem telefonáltak idebe azzal, hogy ennél énekeljék, hogy 100 forintnak 50 a fele, csak azért, hogy a zsidózók ide ne férjenek be. Egész nap énekelhették volna tegnap a 100 forintnak 50 a felét. Önök úgy teszik túl magukat egy műsorvezető lezidózásán, ahogy egyetlen nézőm vagy hallgatóm lezidózásán, lecigányozásán, lemagyarozásán én sohasem fogom magam túltenni, és ha ezt megteszem, akkor vagy ott legyen vége a műsoromnak, vagy másnap kérjek elnézést úgy, hogy ezt az érintett el is fogadja. Uff, én beszéltem. Viszont halláson!